Тибетська книга мертвих. Переклад Лесі Дудченко. Передмова Тибетська книга мертвих, Тибетською Бардо Тіодол або Велике звільнення слуханням у посмертному світі унікальна серед священних книг світу трактат, який було створено багато століть тому, і який зберігало не одне покоління святих і пророків благословенної землі снігових вершин був відкритий європейському читачеві у 20 столітті. Робота ґрунтується на окультних знаннях філософії йоги і становить собою квінтесенцію основних доктрин буддизму. Тибетська книга мертвих – це мудре східне вчення, своєрідний путівник таємничим потойбічним світом, повним безлічі ілюзій і сфер, межами яких є смерть і народження». Тут описуються психічні явища, які відбуваються в момент смерті, так звані кармічні ілюзії, а також виникнення інстинкту народження і події, які передують новому народженню. Своєю людяністю і глибоким проникненням у таємниці людської душі книга привертає увагу всіх, хто має бажання розширити свої знання про життя. Бардо у перекладі з тибетської означає «проміжний стан». Однією з особливостей ритуалу вважається те, що людина слухає вказівки лами, перебуваючи в невидимому тілі для того, щоб вона могла усвідомити справжню природу розуму в подорожі через Бардо і вирватися з кола народження і смерті. Йдеться про звільнення вмираючої людини, тобто про досягнення нею стану, який виключає повторне втілення. Настанови тибетських лам вражають точністю опису станів людського буття. Тибетську книгу мертвих читають, як у нас псалтир над труною небіщика протягом сорока днів, через три дні після смерті. Це книга настанова про те, як поводитися покійнику на тому світі. З іншого боку, це повчання нам, живим, як готуватися ще за життя до неминучого відходу звідси. Книга 1. Чигай Бардо і Чонід Бардо. Тут містяться настанови про зустріч із реальністю в проміжному стані. Велике звільнення слуханням у посмертному світі, з мудрого учення про звільнення свідомості, зосередженим розумом про мирних і гнівних божеств. Поклоніння Божественному тілу істини, незбагненному, безмежному світу. У всіх тибетських системах йоги головною метою є осягнення пустоти, бо воно веде до досягнення Дхарма каї або божественного тіла істини, первісного стану нетворіння, абсолютного надсвітового стану Будди. Божественному тілу досконалого Божественне тіло досконалого – Самбхога кає. друге тіло Будди Перше – Джарма -кайя. найвеличніше з трьох тіл Будди Усіх Будд, усіх істот, які досягнули досконалого просвітлення Третє – Нірманна кає божественне тіло втілення лотосу, мирним і гнівним божествам. Ці божества перебувають у нас, і не є щось існуюче поза нами. У всіх станах земного буття ми утворюємо єдине ціле з тим, що є від нижчих світів страждання до найвищих сфер блаженства, абсолютного просвітлення. В езотеричному сенсі – Божества лотоса – це обожнені принципи мовних функцій. Мирні божества – принципи серця, емоційних функцій. Гнівні – ментальних функцій, мислення, міркування, уяви і пам'яті, локалізованих у головному мозку. Лотосонародженому втіленню, падма-самбаві, захиснику всіх живих істот. Падма-самбава, лотосонароджений, тобто народжений у чистоті та святості. Тибетці називають його гуру Рінпоче, дорогоцінний гуру або просто гуру, санскритом учитель. Його послідовники вважають, що він втілення Будди Шак'ямуні у тантричному, тобто в край езотеричному сенсі. Гуру трьом тілам Шанобливий уклін Вступ Велике вчення про звільнення слухання, що дарує в проміжному стані духовну свободу послідовникам, наділеним звичайним розумом, складається з трьох ступенів підготовчого, основного та заключного. Спочатку – той, хто шукає звільнення, повинен пройти підготовчий ступінь керівництв. Керівництва – книги, у яких даються практичні вказівки на шляху Бодхі, який веде через земний світ і Бардо, посмертний стан, до нового народження або до нірвани. Перенесення потоку свідомості За допомогою керівництв, людина з виключно розвиненим розумом безсумнівно досягне звільнення. Якщо ж вона не буде звільнена, тоді в проміжному стані моменту смерті необхідно здійснити перенесення свідомості. Один спогад про цей процес дасть звільнення. Людина наділена звичайним розумом може досягти звільнення у такий же спосіб. Якщо ж вона не буде звільнена, тоді в проміжному стані реальності необхідно щиро слухати велике вчення про звільнення слуханням. У тексті тибетське слово «пхо», яке означає перенесення, сукупності кармічних схильностей, які становлять особистість і свідомість, або пов'язані з ними. Вживання терміна «душа» тут неправомірне, бо на відміну від іудаїзму, християнства, ісламу і анімістичних культів, буддизм заперечує існування постійної і незмінної індивідуальної свідомості. Але яке б слово «синонімічне» або «еквівалентне» йому не вживалося, воно повинно викликати асоціації з принципом свідомості – «сумою свідомості» або з «життєвим потоком», термін, який вживається південними буддистами. Передусім, вона повинна визначити ознаки смерті, які послідовно виникають у її вмираючому тілі, дотримуючись вказівок вчення про звільнення з за ознаками смерті. Мається на увазі тибетська книга з циклу «Бардо», яка використовується ламами як додаток до Бардотіодол, присвячена ознакам смерті, описаним дуже глибоко і детально. Коли проявляються всі ознаки, вона повинна здійснити перенесення. Сам лише спогад про цей процес дасть звільнення. Під звільненням Тут не обов'язково мається на увазі нірвана, особливо у випадку простої людини. Швидше, це звільнення потоку життя від вмираючого тіла, яке здійснюється так, щоб забезпечити найбільшу повноту свідомості після смерті і подальше сприятливе народження. Читання Тьодол Якщо перенесення було виконано успішно, в читанні тіодол немає потреби. Якщо ж перенесення не вдалося, тоді тьодол слід читати без помилок і виразно біля мертвого тіла. Буває так, що тіло відсутнє, тоді постіль чи сидіння, до якого звик покійник, повинен зайняти читець. Він і сповістить могутність істини. Потім, викликаючи дух небійщика, уяви, що він присутній тут, слухаючи. І читай. Лама або читець, розташувавшись у будинку небійщика, як зазначено, належно від того, чи є мертве тіло, чи немає, повинен викликати покійника в ім'я істини. істині три скарби і істина, проголошена трьома скарбами, істинна. Силою цієї істини викликаю тебе. Хоча тіло може не бути, наприклад, людина загинула насильницькою смертю або нещасний випадок спричинив зникнення або руйнування тіла, чи відповідно до астрологічних обчислень тіло було видалено або знищено відразу після смерті, що нерідко трапляється в Тибеті. Дух небіщика, який володіє невидимим тілом Бардо, повинен бути присутнім при читанні, щоб отримати необхідне керівництво в мандрівці по потойбічному світу. На це вказує і єгипетська книга мертвих. У цей час ні родичу, ні товаришу не слід дозволяти плакати і голосити. Це шкідливо для покійника, тому стримай їх Така заборона існує і в брахманізмі. Якщо ж тіло є, то з останнім подихом лама, який був гуру небіжчика або побратим по вірі, якому покійник довіряв, або друг, якого він дуже любив, наблизивши губи до вуха небіжчика, але не торкаючись його, повинен читати Великий Тьодол. Згідно з тибетськими і ламаїстськими уявленнями, не можна торкатись до тіла покійника, щоб не перешкодити нормальному відділенню потоку свідомості, який залишає тіло через отвір брами, розташований у тімені. Інакше потік свідомості може вийти через будь-який інший отвір, що спричинить Нове народження не в образі людини. Як тому, хто здійснює обряд читати тіодол. Тепер про те, як слід читати тіодол. Якщо ти зможеш зібрати щедрі пожертвування, принеси їх у жертву трьом скарбам. Якщо ж це зробити неможливо, тоді збери, скільки зможеш зосередься на цьому. Уяви, що твої пожертвування безмежні, і принеси їх у жертву. Після цього сім разів або тричі, виразно і з належною інтонацією, читай шлях благих побажань, які благають про допомогу буд і бодісад. Слід знати, що наведені нижчі молитви можуть знадобитися для читання над хворим, який наближається до кончини. Якщо вмираючий чернець, тоді збираються всі послушники і, як заведено, стукають по столу, а потім читають літанію з псалмами і молитвами, які той любив. Після цього, якщо він ще живий, нехай той, хто стоїть поряд, читає молитви, скільки дозволить час і обставини. Якщо вмираючий чи то чоловік, чи то жінка, немає можливості або не здатний читати зазначені молитви, то читати їх повинен той, хто стоїть поряд, голосно і змінюючи інтонацію там, де її слід змінити. Потім читай «Шлях благих побажань, які захищають від небезпек Бардо», а також основні слова Бардо. Після цього сім разів або тричі, відповідно до обставин, слід читати Великий Тьодол. Спочатку йдуть настанови про зустріч віч на віч із ознаками смерті у міру їх появи. Зустріч віч на віч – спеціальне навчання, при якому джерелом знання для учня є його власне вище я або його гуру. Лише тоді учень отримує належне знання, що буває в кінці навчання. Далі велике і діяльне нагадування. Настанова про зустріч із реальністю в проміжному стані. І нарешті настанови про те, як зачинити ворота материнського лона, коли той, хто перебуває в проміжному стані, направляється до нового народження. Частина 1. Бардо. Моменту смерті. Настанови про ознаки смерті або перший ступінь Чигай Бардо. Світло, яке бачимо в момент смерті. Настанови про зустріч із чистим світлом у проміжному стані моменту смерті такі. Можна слухати багато релігійних настанов, але не пізнати. Можна пізнати і все ж бути нетвердим у знанні. Але якщо звернути ці настанови до того, хто практично навчався за так званим керівництвом, він постане перед первинним чистим світлом, минаючи проміжний стан, ступить на великий висхідний шлях. І досягне Дхарма каї ненародження. Одне з учень північного буддизму стверджує, що духовного звільнення і навіть стану Будди можна досягти миттєво, без вступу в область Бардо і наступних страждань на шляху звичайної еволюції, що перетинає різноманітні світи сансаричного буття. Це вчення лежить в основі бардо тіодол. Віра – перший крок на таємному шляху. Наступний крок – просвітлення, яке приносить упевненість. Коли мети досягнено, настає звільнення. Наставляти слід так. Як найкраще, якщо присутній гуру, який навчав покійника. Якщо це неможливо, нехай прийде побратим братим по вірі. Якщо й він не може прийти, тоді обізнана людина однієї віри з небіжчиком. Якщо ж і це неможливо, нехай людина, яка вміє правильно і виразно читати, багаторазово читає це. Таким чином до свідомості покійника буде доведено те, що він уже чув про зустріч із реальністю. І він негайно пізнає первинне світло і безумовно досягне звільнення. Про терміни читання настанов. З останнім видихом вмираючого його життєва сила спрямується у нервовий центр мудрості. Тут і далі в тексті центр означає психічний центр. Нервовий центр мудрості, локалізований в ділянці серця. І той, хто пізнає, сприйме чисте світло, як воно є. Тибетською шепа – розум. Той, хто пізнає, тобто розум у його функції пізнання. Чисте світло, як воно є, тибетською позбавлений формотворної активності. Тобто розум у природному первісному стані. У своєму неприродному стані, тобто втілений у людському тілі, розум піддається потужному впливу п'яти почуттів і займається постійною діяльністю, пов'язаною з формуванням думки. Природний або невтілений стан – стан спокою, який можна порівняти з дхяною глибока медитація хоча тут розум ще з'єднаний із тілом потім життєва сила буде відкинута вниз по правому і лівому нервах і вмираючий опиниться в проміжному стані життєва сила Тибетською лук. Дух життя. Психічна енергія. Ціна настанови слід виконати до того, як життєва сила спрямується в лівий нерв після того, як вона перетнула нервовий центр в ділянці пупа. Життєва сила переміщується протягом вдиху вмираючого або приблизно відповідає часу, необхідному для споживання їжі. Коли було складено цей текст, механічні способи вимірювання часу були ще невідомі. Подібна ситуація досі зберігається у багатьох районах Тибету, де в ходу часто згадуваний у стародавніх священних книгах проміжок часу необхідний для споживання їжі. Тобто двадцять-тридцять хвилин. Далі йдуть такі настанови. Здійснити перенесення найкраще, коли дихання ось-ось урветься. Якщо ж воно не вдалося, тоді звернися до небіщика так. О, шляхетно народжений такий-то, настав час шукати шлях. Твоє дихання зараз зупиниться. Гуру підготував тебе до зустрічі з чистим світлом. Зараз ти сприймеш його, як воно є у світі Бардо, де всі речі подібні до ясного безхмарного неба, а оголений чистий розум до прозорої порожнечі, у якої немає ні кордонів, ні центру. Пізнай себе цієї миті і залишишся в цьому світі. Я допоможу тобі. Повтори ці слова багато разів на вухо вмираючому саме перед тим, як припиниться його дихання, щоб закарбувати їх у його думці. Якщо дихання ось-ось урветься, переверни вмираючого на правий бік, в позу лежачого лева. Артерії з правого і лівого боку горла слід притиснути. Якщо вмираючого хилить до сну, або він вже заснув, треба цьому перешкодити, обережно, але міцно затиснувши артерії. Людина у момент смерті не повинна спати. Вона має чітко усвідомлювати процес смерті. Для цього і затискають артерії. У цьому випадку життєва сила не зможе повернутися з серединного нерва і залишить тіло через отвір брами. Санскритське слово «дхуті» в тексті означає серединний нерв, буквально поєднання трьох. Якщо в цей момент вмираючий, зосереджений і уважний, то завдяки слуханню тіодол. Він усвідомлює важливість утримання життєвої сили в серединному нерві, поки вона не вийде через отвір брами. Тепер слід наставляти його про зустріч із реальністю. Цієї миті всі живі істоти бачать перші проблески бардо чистого світла реальності, досконалого розуму Дхарма Кайї. Час між припиненням видиху і припиненням вдиху – це час, протягом якого життєва сила перебуває в серединному нерві. По закінченню останнього видиху життєва сила, буквально внутрішнє дихання, залишається в серединному нерві доти, доки продовжує битися серце. Люди називають це станом, коли переривається потік свідомості. Тибетською намше, санскритською відджняна або переважно чайтання принцип свідомості, принцип пізнання об'єктів. Його тривалість різна і залежить від стану організму, нервової системи і життєвої сили. Той, хто мав хоча б невеликий практичний досвід глибокої тх'яни, або в кого міцні нерви, той перебуває у цьому стані довго. Зазвичай він триває 4-5 днів, інколи 7. При настанові про зустріч із реальністю слід повторювати звернення до покійника, наведені вище. Доти поки з різних отворів тілесних органів небіщика не почне виділятися жовтувата рідина. Той, хто вів неправедне життя, і той, у кого слабкі нерви, будуть перебувати в цьому стані лише стільки, скільки потрібно, щоб клацнути пальцями. Інші ж, час необхідний для споживання їжі. У деяких тантра йдеться про те, що непритомний стан триває близько трьох із половиною днів. Більшість інших священних книг згадує про чотири дні. Протягом усього цього часу настанови про зустріч із чистим світлом слід невпинно продовжувати. Застосовувати ці вказівки потрібно так. Якщо вмираюча людина здатна визначити ознаки смерті, вона повинна негайно скористатися своїми знаннями. Сенс цієї фрази у тому, що вмираючий повинен не лише визначити ознаки смерті в міру їх появи, але і, якщо це можливо, самостійно, без сторонньої допомоги, усвідомити чисте світло. Якщо ж вона не може цього зробити – тоді гуру або шіш'я або побратим із віри, з яким вмираючий був близький, повинен перебувати поруч, щоб повідомляти йому ознаки смерті в міру того, як вони з'являються, і повторювати багаторазово. Зараз з'явилися ознаки землі, що занурюються у воду. Три основні ознаки смерті, у тексті згадано лише перший, і їх символічні образи такі. Перший. Відчуття важкості в тілі. Земля у воді. Друге. Відчуття холоду, ніби тіло занурилося у воду. Вода у вогні. Третє. Відчуття, ніби тіло розривається на найдрібніші атоми. Вогонь у повітрі. Коли проявилися всі ознаки смерті, скажи, звертаючись до небіщика, такі слова, неголосно вимовивши їх на вухо. О, шляхетно народжений, не дозволяй своєму розуму відволікатися. Якщо ж це побратим із віри або будь-хто інший, назви його на ім'я і скажи. «О, шляхетно народжений! Зараз приходить до тебе те, що називається смертю. Думай про неї так. Ось і настав час моєї смерті. Скористаюся ж нею на благо всіх живих істот, які населяють безмежні простори небес, і чинитиму так, щоб досягти досконалого стану Будди, зрушений любов'ю і співчуттям до них» і направляючи всі свої зусилля до вищої досконалості. Думай так, особливо тоді, коли Дхарма кая чистого світла в посмертному стані може бути досягнута тобою на благо всіх живих істот. Знай, що ти перебуваєш у цьому стані, і будь упевнений, що здобудеш вище благо Миру великого символа, у якому перебуваєш. У цьому стані усвідомлення істини, можливо, за умови, що небіжчик далеко просунувся по шляху духовного розвитку ще до смерті. Інакше він нічим не зможе собі допомогти і опускатиметься в нижчі області Бардо, як це зумовлено кармою, аж до нового народження. Думай! Так, навіть не розуміючи цього, я все ж хочу пізнати Бардо І підпорядкувавши собі велике тіло єдності в Бардо Явитися в будь-якому образі на благо всім істотам Я служитиму всім живим істотам, кількість яких безмежна, як простори небесні Тибетський текст тут дуже короткий Буквальний переклад бажаю явитися в будь-якому, хто підкорить у благих цілях будь-кого. Закріпившись у цьому рішенні, постарайся згадати ті благочестиві обряди, які виконував упродовж життя. Якщо ж тому, хто вмирає, не загрожує раптова смерть, і у нього є час і місце, щоб віддатися роздумам, тоді нехай той, хто перебуває поруч, прочитає йому ті благочистиві історії і молитви, які він особливо любив, коли був здоровий. Промовляючи ці слова, читець повинен наблизити свої губи в притул до вуха вмираючого і повторити їх чітко. Доводячи до свідомості вмираючого – не дозволяючи його розуму відволікатись ні на мить. Коли дихання повністю припиниться, міцно притисни сонну артерію. А якщо вмираючий лама, або шляхетніший від тебе, або більше вчений, промов такі слова. «Поважний пане, тепер, коли ти споглядаєш первинне чисте світло, Постарайся залишитися в тому світі, де зараз перебуваєш. Щодо інших людей, то читач повинен наставляти їх про зустріч із реальністю так. «О, шляхетно народжений такий-то, слухай! Зараз ти споглядаєш сяйво чистого світла досконалої реальності. Пізнай його! О, шляхетно народжений, твій розум порожній! він позбавлений форми властивостей ознак кольору він порожній це сама реальність все благість тибетською шеріх розум пізнавальна здатність все благість санскритом дхарма дату саманта пхадра втілення дхарма каї перший стан Будди. Рукопис помилково містить замість Всеблагості Всеблагого Отця, Всеблагою Матір. Згідно з великим вченням вдосконалення, батько – це те, що є, тобто феномени, мати – те, що усвідомлює феномени, батько – це блаженство, мати – порожнеча, яка сприймає його. Батько сяйво, мати порожнеча, що вбирає його. В тексті цієї книги батько розум, мати порожнеча. Повторення слова порожнеча підкреслює важливість розуміння того, що розум насправді порожній, має природу порожнечі, тобто ненароджений, не створений позбавлений форми, первинний. Твій розум порожній, але це не порожнеча небуття, а розум як такий, вільний, тремтливий, блаженний. Це сама свідомість, всеблагий Будда. Тибетською ріхпа – свідомість, на відміну від пізнавальної здатності – за допомогою якої вона усвідомлює себе. Зазвичай Рігпа і Шеріх – синоніми, але в такій глибокофілософській книзі, як бардо дол Рігпа означає найбільш чистий і духовний, тобто надсвітовий аспект свідомості. А Шеріх вказує на свідомість у більш грубому, не абсолютно духовному аспекті пізнання феноменів. Всеблагий Будда на санскриті «Заманта». Все загальне, досконале. Бхадра – благий, благотворний. У цьому стані споглядаючий, невіддільний від того, що він споглядає, як жовтизна невіддільна від золота, а солоність від солі. Твоя свідомість позбавлена форми і воїстину порожня, і твій розум сяючий і блаженний. Обоє вони нероздільні. Їх єдність і є харма Кая досконалого просвітлення. Із єдності двох станів розуму чи свідомості, які позначені термінами «ріхпа» і «шеріх», і які символізовані «всеблагим отцем» І матір'ю походять Дхарма Кая – тіло істини, досконале просвітлення, стан Будди. Дхарма Кая – найчистіший найвищий стан надсвітового буття, надсвітова свідомість, вільна від усіх ментальних обмежень і затьмарень, які виникають в результаті зіткнення первинної свідомості з матерією. Твоя свідомість сяюча, порожня, невіддільна від великого джерела світла. Вона не народжується і не вмирає. Вона не меркнуче світло. Будда Амітаба Як Будда Саманта Бхадра є Всеблагість, так Будда Амітаба є безмежне світло. Як вказує текст, обидва стани врешті-решт одне й те ж, лише розглядаються в різних аспектах. У першому підкреслюється все розум, у другому – просвітлююча енергія Бодхі, символізована Буддою Амітабою, уособлення мудрості, джерелом життя і світла. Цього знання достатньо усвідомивши, що порожнеча твого розуму це стан будди, і розглядаючи її як свою власну свідомість, ти досягнеш стану божественного розуму. Будди. Досягнення стану несансари, який є порожнеча, нестановлення, ненародженість, нествореність, неоформленість, означає досягнення стану будди. Досконалого просвітлення, божественного розуму Буди. Повтори ці слова виразно та чітко тричі, або навіть сім разів. По-перше, вони пробудять у свідомості вмираючого колишні, отримані за життя, настанови гуру про зустріч із реальністю. По-друге, допоможуть побачити в порожнечі свідомості чисте світло. І нарешті, усвідомивши себе таким чином, вмираючий назавжди з'єднається з Дхарма Каїєю і досягне звільнення. Якщо вмираючий знайомий із цим станом завдяки колишнім духовним і йогічним вправам, якщо він здатний у вирішальний момент досягти стану Будди, колесо народжень зупиниться – і настане негайне звільнення. Але таке духовне мистецтво трапляється вкрай рідко. Зазвичай, ментальних здібностей вмираючого замало, щоб утриматися у сфері, де сяє чисте світло, і починається поступове сходження в нижчій області Бардо, що завершується новим народженням. Лами порівнюються з голкою, яка котиться по нитці. Поки голка зберігає рівновагу, вона залишається на ниці. Але потім під впливом сили тяжіння падає. Точно так у сфері чистого світла свідомість вмираючого на мить приходить у стан абсолютної рівноваги та єдності. Але такий екстатичний стан не я, незвичайний для звичайної людини. Кармічні схильності зволікають свідомість Думками про свою особистість, про індивідуальність, про дуалізм. І втрачаючи рівновагу, потік свідомості випадає зі сфери чистого світла. Саме думки про своє «я», про самість перешкоджають досягненню нірвани, яка гасить полум'я егоїстичних бажань. І колесо смертей і народжень продовжує обертатися на станови другого ступеня Чигай-Бардо, вторинне чисте світло, яке видно відразу після смерті. Так пізнається первинне чисте світло і досягається звільнення. Але якщо є побоювання, що початкове чисте світло не було пізнане, тоді перед небіщиком напевно виникне так зване вторинне чисте світло. Воно з'явиться після припинення дихання, коли мине часу трохи більше, ніж необхідно для споживання їжі. Щойно життєва сила війшла в серединний нерв, вмираючи бачить чисте світло в його первісній чистоті, незатьмарену Дхарма Каю. Якщо він не здатний утриматися в цьому стані, то занурюється в нижчу область Бардо, де на потьм'яні Лудхарма каю падають кармічні тіні. Відповідно до хорошої чи поганої карми покійника, його життєва сила направиться до правого або лівого нерва і вийде через один із отворів тіла. Потім настане прояснення свідомості. Тибетською – Шепа – розум. Перекладач дає такий коментар. «Життєва сила, яка виходить із нервового центру в ділянці пупа, і потік свідомості, що виходить із нервового центру в ділянці головного мозку, з'єднуються в нервовому центрі, локалізованому в ділянці серця, і залишають тіло через отвір брами, викликаючи у вмираючого». Стан найвищого екстазу. Наступна стадія менш напружена. На першій стадії вмираючись поглядає первинне чисте світло, а на другій – вторинне. Тривалість бачення первинного чистого світла приблизно дорівнює часу необхідному для споживання їжі і залежить від стану нервової системи а також від того, чи мав небіжчик досвід зустрічі з реальністю за життя. Коли потік свідомості залишає тіло, він запитує себе, «Живий я чи мертвий?» і не може відповісти. Він бачить своїх рідних і близьких, як бачив раніше, і чує їхній плач. Моторошні кармічні видіння ще не з'явилися, Жахливі переживання, пов'язані з божествами смерті, теж не настали. Буквально «бог смерті», але тут припустима і навіть краща саме форма множини. У цей проміжок часу лама або читець повинен читати такі настанови. Є досконалі послідовники вчення і є такі, які перебувають на ступені зорових образів. Якщо покійник був досконалий, назви його тричі на ім'я і повтори настанови про зустріч із чистим світлом. Якщо ж він стояв на ступені зорових образів, тоді прочитай йому попередження і текст про його божество хранителя. Потім він, вмираючий, Повинен звернутися до апостолів, мучеників, сповідників і особливо до тих святих, яких шанував вище від інших. А потім скажи, о шляхетно народжений, зосереться на своєму божестві, хранителі. Тут читець повинен назвати ім'я цього божества. Хранитель покійника, його улюблене божество, тибетською Ідам – Зазвичай це один із буд або бодісадв, з яких найбільш популярний Чинразі. Не відволікайся, щиро засередь на ньому свій розум, думай про нього так, ніби він, відображення місяця у воді, видиме і разом з тим, не існуючи саме по собі, думай про нього так, ніби він має фізичне тіло». Промовляючи ці слова, читець закарбує їх у свідомості небіжчика. Якщо ж небіжчик із простих людей, то говори так. Подумай про великого милосердного Бога. Буквально Великий Милосердний Повелитель, синоніми тибетською Ченразі санскритом Авалокітешвара. Після цієї настанови навіть той, від кого не чекають, що він пізнає Бардо, без сторонньої допомоги безсумнівно пізнає його. Той же, кого гуру наставляв про зустріч із реальністю ще за життя, але хто не звик до неї, самостійно усвідомити Бардо не зможе. Таку людину... Повинен напоумити гуру або обратим із віри. Людина могла чути досконалий опис плавання, але сама ніколи не пробувала плавати. Якщо її кинути у воду, вона переконається, що плавати не вміє. Те ж саме відбувається з тим, хто теоретично знає, як поводитися після смерті, але ніколи не застосовував свої знання в йогічній практиці. Вона не здатна зберегти неперервність свідомості. Її збивають із пантелику нові умови існування. Їй не вдасться просунутись вперед і скористатися можливістю, наданою смертю, якщо її не підтримає і не направить гуру, який залишився на землі. Але якщо у неї погана карма, то попри всі старання гуру, вона не зуміє пізнати Бардо. Може статися так, що людина засвоїла всі повчання, але через жорстку хворобу, що призвела до смерті, не здатна протистояти ілюзіям. Для неї ці настанови абсолютно необхідні. Буває і так, що людина, яка раніше добре знала повчання, Почала порушувати обітниці і не виконувати свої основні обов'язки, що загрожує їй переходом у нижчі світи буття. Для неї ці настанови також необхідні. Найкраще скористатися першим ступенем Бардо. Якщо це не вдалося, тоді чітке повторення настанов покійнику, який перебуває на другому ступені Бардо, пробудить його розум. І звільнення буде досягнуто. На другому ступені Бардо покійник знайде так зване сяюче ілюзорне тіло. Тибетською «чисте» або «сяюче ілюзорне тіло» санскритом «майя-рупа» – ефірний дублікат людського тіла, астральне тіло теософії. Не знаючи, мертвий він чи ні, небіжчик отримує ясність свідомості. Із відділенням потоку свідомості від тіла виникає психічна вібрація, яка змінюється станом ясності. Якщо читання повчань небіжчику, котрий перебуває в цьому стані, виявилося успішним, то відбувається його зустріч із реальністю матір'ю – і реальністю дитям, яка скасовує вплив карми. Дхарма Матері Путра Реальність – істина мати і дитя. Істина дитя пізнається в земному існуванні за допомогою глибокої медитації – дхяна, Істина мати – первинна або фундаментальна істина – Осягається лише після смерті, коли той, хто пізнає, перебуває в бардо, в стані рівноваги, тобто до активації кармічних схильностей. Реальність дитя відноситься до реальності матері так, як фотографія відноситься до того предмету, який фотографує. Буквально, карма – не може ні рота розкрити, ні голови повернути. Порівняння, яке уподібнює карму, до коня, якою вершник керує за допомогою вуздечки. У тантрі великого звільнення є аналогічне місце. І людина засліплена мороком невігластва, і дурень, обплутаний сітями своїх вчинків, і невіглас, слухаючи цю велику тантру, Звільняться від кайданів карми. Як сонячні промені розганяють морок, Так чисте світло позбавляє карму могутності. Духовне тіло вступає у світ, Який називають другим ступенем Бардо. Буквально ментальне тіло, Тіло нахилів, духовне тіло. Той, хто пізнає, Наближається до тих областей, у яких здійснювалася його діяльність. Якщо тепер вміло використовувати це вчення, можна досягти успіху. Кармічні ілюзії ще не з'явилися, і ніщо не може змусити покійника ухилитися вбік від його мети. Досягнення просвітлення. Частина 2. Бардо осягнення реальності Настанови про осягнення реальності на третьому ступені Бардо, Чіонід бардо де з'являються кармічні видіння. Якщо первинне чисте світло не пізнано, але пізнано чисте світло другого ступеня Бардо, звільнення буде досягнуто. Але якщо звільнення не досягнуто і тоді, то настане третє Бардо, яке називається Чоніт-Бардо. На цьому ступені Бардо з'являються кармічні видіння. Читання великих настанов про зустріч із Чоніт-Бардо має тут особливе значення. Вони наділені великою силою і можуть принести благо користі. Цієї миті покійник бачить, як його частку їжі відкладають у бік, як із його тіла знімають одяг, як підмітають місце, де він спав. Під час похоронної церемонії покійнику відокремлюють частину їжі, тіло готують до того, щоб надягти похоронний одяг, упорядковують його постіль. Він чує плач і голосіння своїх друзів і родичів. Але хоча бачить і чує, як вони волають до нього, його власних закликів вони не чують, і він відходить геть незадоволений. І тоді з'являються звуки, світло і ведіння, всі разом, лякаючи його, страхаючи, жахаючи, викликаючи сильну втому. У цей час слід читати настанови про зустріч із бардо осягнення реальності. Звернись до небійщика на ім'я та виразно, без помилок, читай таке. О, шляхетно народжений, слухай уважно, не відволікайся. Є шість світів Бардо. Природне Бардо в утробі матері. Бардо сну. Бардо екстатичної рівноваги в глибокій медитації. Бардо моменту смерті. Бардо осягнення реальності. Бардо. Повернення до сансаричного буття. Такі ці шість світів. Кінай-бардо. Проміжний стан у місці народження або в утробі матері. Мілам-бардо. Проміжний стан під час сну. Тінгецін самтам бардо Проміжний стан під час дх'яни. Медитація. В саматхі. Екстатична рівновага. Чигайбардо. Проміжний стан у момент умирання або в момент смерті. Чонідбардо. Проміжний стан під час осягнення реальності. Луюн ситпай бардо. Проміжний стан у процесі повернення до сансаричного земного буття. Стан, у якому той, хто пізнає, прагне до нового народження О, шляхетно народжений, ти пройдеш три бардо Бардо моменту смерті, бардо осягнення реальності І бардо прагнення до нового народження Із цих трьох станів ти вже випробував бардо моменту смерті Хоча чисте світло реальності осяяло тебе, ти не зміг залишитися в ньому, і тому опинився тут. Тепер приготуйся пройти наступні два ступені Чоніт-Бардо і Сітпа-Бардо. Зосередь свою увагу на моїх словах і запам'ятай їх. О, шляхетно народжений, для тебе настало те, що називають «смертю». Ти покидаєш цей світ, але ти не самотній. Смерть приходить до всіх. Не прив'язуйся до цього життя. Ні з любові до нього, ні зі слабкості. Навіть якщо слабкість змушує тебе чіплятися за життя, у тебе не стане сил, щоб залишитися тут. І ти не знайдеш нічого, крім блукань у сансарі. Хорва – те, що обертається колесо санскритом сансара або самсара. Не прив'язуватися до цього світу. Не піддавайся слабкості. Пам'ятай про три скарби. Будда, Дхарма, вчення, Сангха, громада. О, шляхетно народжений, який би страх і жах не охопили тебе в чоніт, Бардо. Не забувай цих слів, зберігай їх зміст у своєму серці і йди вперед. У них прихована таємниця пізнання реальності. Коли невизначена реальність постане перед мною, Проблиски реальності сприймаються в стані невизначеності, або той, хто пізнає, сприймає їх за допомогою бардо-дублікатів – органів чуття земного тіла, а не сяючою над світовою свідомістю чистого стану Дхарма де неможливо ніяке бардо, тобто невизначений або проміжний стан. Коли невизначена реальність постане переді мною, то відкинувши всяку думку про страх і трепет перед усіма видіннями, нехай я зумію зрозуміти, що вони – лише відображення мого власного розуму. Нехай зумію я зрозуміти, що за своєю природою це лише ілюзії бардок. У вирішальну мить можливості досягнення великої мети Нехай не боятимуся я сонмів мирних і гнівних божеств Своїх власних думок Ран-ран, власні ментальні видіння або думки-форми О, шляхетно народжений, чітко повторюй ці вірші І згадуючи при повторенні їх зміст, іди вперед і тоді, які б страшні та жахливі ведіння не постали перед тобою, ти пізнаєш їх. Лише не забувай того таємного знання, прихованого у віршах. О, шляхетно народжений, тієї миті, коли твоя свідомість відокремилася від тіла, ти повинен був побачити сяйво чистої істини, невловимої, блискучої, яскравої, Сліпучої, чудової, величної, променистої Схожої на міраж Який безперервним пульсуючим потоком Пронизує весняний пейзаж Не лякайся його і не страхайся Не жахайся Це сяйво твоєї істинної сутності Пізнай його Тіло, яким ти зараз володієш Називається духовним тілом схильностей. Ідлюс ментальне тіло, духовне тіло. Бахчах – звички схильності-прихильності, породжені сансаричним, тобто земним буттям. Воно не з плоті і крові, і тому ні звуки, ні світло, ні видіння, ні що не заподіє тобі шкоди. Ти більш не підвладний смерті Тобі досить знати, що це твої власні думки Пам'ятай, що все це бардо О, шляхетно народжений Якщо ж попри духовну зосередженість І послух у земному житті Ти не пізнаєш своїх власних думок Якщо не сприймеш цю настанову тоді світло злякає тебе, звуки настрахають, видіння нажахають. Якщо ти не оволодієш цим головним ключем до настанов, ти не зможеш правильно впізнати звуки, світло і видіння, і будеш преречений блукати в сансарі. Поява мирних божеств із першого по восьмий день Передбачається, що небіщик – звичайна людина І під впливом карми, попри часті настанови про зустріч із реальністю Змушений протягом 49 днів перебувати в Бардо Далі йде докладний опис щоденних випробувань і небезпек, із якими він зіткнеться і які повинен подолати в перші сім днів, коли будуть з'являтися мирні божества. Перший день, згідно з текстом, відраховується з моменту, коли покійник усвідомив себе мертвим і поринув до нового народження, тобто через Три з половиною, чотири дні після смерті. Перший день О, шляхетно народжений! Три з половиною дні ти був непритомний І ледь отямившись подумав Що зі мною сталося? Постарайся усвідомити Бардо У цей час сансара набуде іншого вигляду і ти споглядатимеш усі явища у вигляді світла і божеств, а небо стане темно-синім. Іншими словами, феномени, точніше сприйняття феноменів у світі Бардо відбуватиметься інакше, ніж у земному світі, і небіжчику здасться, що всі явища зрушилися зі своїх місць, перебувають у безладі. Звідси застереження покійнику, який повинен звикнути до посмертного стану, як новонароджений звикає до нашого світу. Із появою чудесних видінь Бардо читач, який намагається їх осмислити, повинен мати на увазі, що ця книга глибоко езотерична. Більшість її розділів, особливо цей і наступний, Становлять собою алегоричні і символічні описи психічних переживань у посмертному стані. Потім із центральної області, яка називається розкидаючою насіння, з'явиться Пхагаван Вайрочана, білого кольору, що сидить на троні лева, обіймах Матері Небесного простору. В руці у нього колесо з вісьмома спицями. Розкидаючи насіння всіх речей. Езотерично це Тхарма Дату. Пхагаван Вайрочана. Тх'яні Будда центру або центральної області. Буквально означає «хто робить видимим». У руці в нього колесо, що символізує верховну владу. Він має титул «Пхагаван», що означає «Той, хто має владу» або «Шість сил» або «Переможний». Цей титул кваліфікує його як Будду, тобто того, хто здобув перемогу або панує над сансаричним буттям. Мати Небесного Простору Буквально Верховна Володарка Простору Небес Акаша Дато Ішварі Мати – жіночий початок Всесвіту Батько – Вайрочана Сім'я всього сущого Це матерія, яка перебуває у своєму первісному стані який є блакитне світло. Із серця батька-матері Вайрочани з'явиться мудрість Дхарми Дату, блакитна, сяюча, чудова, сліпуча, і вразить тебе настільки променистим світлом, що ти не в силах будеш дивитися на нього. Тут і далі – Вище божество уособлює собою як жіноче, так і чоловіче начало природи, тому воно позначається словосполученням – батько-мати. Разом із ним запалиться тьмяне біле світло, що виходить зі світу девів. Воно вразить тебе прямо в обличчя. Під впливом поганої карми блакитне світло мудрості Дхарма Дату викличе у тебе страх і жах, і ти захочеш бігти від нього, і виникне у тебе приязнь до тьмяного білого світла девів. Але ти не повинен боятися божественного блакитного світла, сяючого, сліпучого, чудового. Не дозволяй собі боятися його». Це світло Татхагати, яке називається світлом мудрості Тхармадату. Татхагата – той, хто пішов тим же шляхом, той, хто досягнув мети Нірвани, Будда. Покладися на нього, довірся йому, молися і думай про те, що це світло виходить із серця Хагавана, вайрочани, Щоб зустріти тебе На небезпечних шляхах Бардо. Тхан, вузький прохід, пастка. Світло це, світло милосердя, вайрочани. Не спокушайся тьмяним білим світлом девів, Відвернися від нього, Не піддавайся слабкості. Якщо прив'яжешся до нього, то блукаючи потрапиш у світ девів, і вихор шести лок підхопить тебе. Це світло перешкода на шляху звільнення. Не дивись на нього. З глибокою вірою спрямуй свій погляд до сяючого блакитного світла. Щиро зверни всі свої думки, до Вайрочани І повторюй за мною молитву Під час блукань у сансарі Під владою великого невідання Насяючий шлях мудрості Тхарма Дату Нехай виведе мене Пхагаван Вайрочана Нехай охоронить мене Божественна мати безмежного простору Нехай не неушкоджено «Небезпечні шляхи, Бардо!» «І досягну царства, вседосконалого Будди!» Настанови вмираючому і молитви у книзі «Наука про правильну смерть». І слід йому після цього звертатися до ангелів небесних із такими словами. «Ви, духи небесні, благославні ангели, молю вас, будьте мені помічниками, бо я починаю відходити». Могутністю вашою позбавте мене від гріхів і помилок, і милістю вашою прийміть мою душу в сон свій. Покровителю мій і вожатий, добрий ангеле, якому Господом нашим велено бути моїм захисником і хранителем. Молю і прошу тебе про допомогу і підтримку. Молись смиренно з твердою вірою, і ти поєднаєшся з серцем вайрочани в ореолі райдужного світла і станеш Буддою в Самбхога-Кай'ї, центральній, вседостатній області. Буквально густо сформована або щільно набита сфера, тобто область, щільно заповнена насінням усіх сил і речей Всесвіту. У Тібеті її називають Огмін, що буквально означає «не вниз», тобто область, де немає падіння, стан, що веде до нірвани, царство Буд. Другий день Якщо попри ці настанови, Покійник під впливом гніву або карми, яка затьмарює розум, буде наляканий величним сяйвом і втече від нього, або всупереч молитві підпаде під владу ведінь, то другого дня з'явиться перед ним ваджра сатва. В супроводі божеств і разом із ними злочини небіщика, що заслуговують. Пекла. У цьому випадку наставляє його, називаючи на ім'я так О, народжений, слухай уважно Другого дня білим світом засяє прообраз води Із темно синьої східної області вищого щастя З'явиться Пхагаван Акшоб'я В образі Ваджрасатви Акшоб'я Незворушний, непохитний Тх'яні Будда Східного напрямку Тут і далі з'являється В образі Ваджрасатви Божественний герой Той, хто має незламне серце Активного аспекта Самбхога Кай'ї Інший образ Акшоб'ї Ваджарадхара Незламний Стійкий владика, обидва є важливими божествами в езотеричних культах. Колір його блакитний, у руці Дордже з п'ятьма зубцями. Дордже – ламаїстський скіпитер, подоба блискавки Індри. Він сидить на троні слона в обіймах матері Мамаки. Мамака – одне із 108 імен Дьольми, національної тибетської богині. У Дхарма Санхрахе згадуються чотири деви – Рочані, Мамака, Пандура і Тара. Супроводжують його бодісатви – Кшітігарба і Майтрея. Кшітігарба, Народжуючи челоно Землі. Майтрея любов. Прийдешній Будда, який перетворює людство силою Божественної любові і дружини бодісатви Лесема і Пушпема. Лазема і Пушпема. Перекручені санскритські імена. Їх тибетські еквіваленти – гегмома, санскритом лася красуня, і метогма, на санскриті пушпа, та, що простягає або тримає квіти. Шість божеств бодхи з'являться перед тобою. Прообраз твоєї свідомості – мудрість подібна до дзеркала, засяє яскравим променистим світлом із серця владжара сатви, батька матері, таким сліпуче ясним блиском, що ти не зможеш дивитися на нього. Воно вразить тебе. А разом із світлом мудрості, подібної до дзеркала, Пекла запалиться тьм'яне сіре світло І також вразить тебе Сила твого гніву викличе в тобі страх Ти злякаєшся сліпучого білого світла І захочеш бігти від нього І виникне у тебе приязнь До тьм'яно сірого світла, що виходить із пекла Зроби все, щоб прогнати свій страх і не боятися яскравого, сліпуче ясного білого світла. Знай, що це мудрість. Щиро і смиренно довірся йому. Це світло милосердя Пхагавана Ваджра Сатви. Я знайду в тобі притулок. Так роздумуй із вірою. І молись. Це Пхагаван Ваджра Сатва – Йде зустріти тебе і врятувати від страхів і жахів Бардо. Довірся йому, Ваджра Сатва. Простягає тобі променистий гачок своєї милості. Промені божественної милості. Гачки порятунку, якими підхоплюють небіщика і відтягують від небезпек Бардо. «Не спокусися!» Тьмяним сірим світлом, що виходить з пекла. Шлях, що відкривається тобі, породжений силою накопиченої поганої карми. Якщо спокусишся ним, то потрапиш в області пекла і зазнаєш там нестерпних страждань, не знаючи, коли вони скінчаться. Це перешкода на шляху звільнення. Не дивися туди і... Уникай гніву! небіжчик може бачити своїх близьких на землі і гніватися через їхні суперечки під час розділу його майна. Він може також гніватись через скнарність лами, який проводить похоронний обряд. Заборона на гнів суто йогічна. Йоги всіх шкіл вважають, що гнів перешкоджає духовному зростанню. Не захоплюйся тьмяним світлом Не піддавайся слабкості Довірся сліпучо яскравому білому світлу Щиро відкрий своє серце Пхагавану Ваджра І молися так Під час блукань у сансарі Під владою жорстокого гніву Насяючий шлях мудрості Подібний до дзеркала Нехай виведе мене Пхагаван Ваджра Сатва, Нехай охороняє мене божественна мати Мамака, Нехай промину я без шкоди небезпечні шляхи Бардо, І досягну царства вседосконалого Будди. Молись із глибокою і смиренною вірою, І ти поєднаєшся із серцем Хагавана Ваджра Сатви В ореолі райдужного світла В Самбхога Кайї Східній області Вищого щастя Третій день Але буває так, що попри ці настанови Хоча променистий гачок милосердя Знаходить небіщика Він запаморочений поганою кармою І гординою Втікає від нього у цьому випадку, третього дня, з'явиться перед ним Пхагаван Ратна Самбава і божества, що служать йому, і разом із ними світло зі світу людей. Ратна Самбава, народжений із дорогоцінності. Він прикрашувач. Від нього походить все дорогоцінне у світі. Він Поособлений атрибут Будди Знову називаючи небіщика на ім'я Наставляє його так О, шляхетно народжений Слухай уважно Третього дня Жовтим світлом Засяє перед тобою Прообраз землі Із південної області Прибраної славою З'явиться Пхагаван Ратна Самбава. Колір його жовтий, у руці дорогоцінний камінь, Він сидить на троні коня в обіймах матері Саніяй Чанами, Народжена з ока Будди. Супроводжують його бодісатви Акаша Гарба і Саманта Пхадра. Каша Гарба, народжуючи Лоно Небес. Саманта Бхадра Всеблагий, Духовний син Тх'яні Будди Вайрочани, якого не слід плутати з Ади Буддою Саманта Бхадрою. А з ним дружини Бодісатви Малайма і Дупема Малайма та що тримає або несе гірлянду. Дупема – та, що тримає або несе пахощі. Обидві форми неправильні і становлять собою поєднання санскритських і тибетських слів. Мала і тхупа – їх санскритські еквіваленти. Пренбама і духпема – тибетські. Колір цих богинь жовтий, що відповідає жовтому кольору землі. Всі шість образів бодхи засяють, оточені райдужним ореолом. Прообраз дотику вразить тебе сліпучим жовтим світлом мудрості рівності. Оточеним ореолами і вторинними ореолами, і такими чистими, і яскравими, що ти не зможеш дивитися на нього. А разом із ними запалиться тьмяне блакитно-жовте світло зі світу людей і вразить твоє серце, як і світло мудрості. Сила твого егоїзму викличе в тобі страх перед сліпучим жовтим світлом, і ти захочеш втекти від нього. І спокусить тебе тьмяне блакитно-жовте світло із світу людей». Не бійся сліпучо-жовтого ясного світла, знай, що це мудрість, довірся йому і щиро, і смиренно. Навіть якщо ти не досяг успіху в смиренності, вірі і молитві, але знаєш, що перед тобою світло твого власного розуму, тоді божественне тіло і світло з'єднаються з тобою нероздільно. І ти станеш Буддою. Якщо ж ти не пізнаєш світло власного розуму, Тоді розмірковуй із вірою. Це світло милосердя Пхагавана Ратна Самбави. Я знайду в ньому притулок. І молися. Це променистий гачок милості Пхагавана Ратна Самбави. Вір у нього. Не спокусися тьмяним блакитно-жовтим світлом Зі світу людей Це шлях пристрастей Твого неприборканого егоїзму Простягнувся тобі назустріч Якщо спокусишся ним То знову потрапиш у світ людей Зазнаєш народження, старості, хвороби і смерті У тебе не буде можливості вибратися Стрясовини земного буття. Це перешкода на шляху звільнення. Не дивися на нього, зречися егоїзму, Відкинь пристрасті. Не захоплюйся блакитно-жовтим світлом, Довірся світлу сліпучо-яскравому. Щиро зосереться на Пхагавані Ратна Самбаві І молися так. Під час блукань у сансарі під владою неприборканого егоїзму, насяючий променистий шлях мудрості-рівності, нехай виведе мене Пхагаван радна Самбава, нехай охороняє мене божественна мати, народжена з ока Будди, нехай пройду я без шкоди небезпечні шляхи Бардо і досягну царства вседосконалого Будди. Молись із найглибшою смиренністю і вірою, і ти з'єднаєшся з серцем Пхагавана Ратна Самбави, божественного батька матерів, ореолі райдужного світла, і станеш Буддою Самбхогакаї, південній області, прибраній славою. Четвертий день Небіщик, якого супроводжує така напутня молитва, Хай який не був би слабий його розум, обов'язково досягне звільнення. Але є і такі, хто по причасті настанови накопичили погану карму, або не зуміли виконати обітниці, або не змогли зрозуміти, що позбавлені можливості до вищого духовного розвитку їх незнання і погана карма, що живиться жадібністю і скупістю. Народжують у них страх перед звуками і сяйвом, і вони біжать геть. Якщо покійник такий, тоді на четвертий день з'явиться перед ним Пхагаван Амітаба, і супроводжуючи його божества, а разом з ними світло спрета локи, породжене жадібністю і схильностями. Амітаба Безмежне або незбагненне світло Як втілення одного з атрибутів Будди Всерозрізняючої мудрості Амітаба уособлює вічне життя Знову, називаючи померлого на ім'я Наставляє його так О, шляхетно народжений Слухай уважно Четвертого дня засяє червоне світло Прообраз вогню. Із західної червоної області щастя з'явиться Пхагаван Амітаба. Колір його червоний. У руці лотос. Він сидить на троні павича в обіймах божественної матері Гьокармо. Одягнена в білий одяг. А з ним бодісатви Ченразі і Чампал. Ченразі. Санскритом Авалокітешвара, той, що дивиться вниз, уособлення милосердя і співчуття. Далайлами – його втілення. Амітаба, якого він супроводжує, духовний батько. Втілення Амітаби на землі та щілами. Зазвичай Авалокітешвару зображують із одинадцятьма головами і тисячею рук, із оком на кожній долоні. Чампал на санскриті Манчушрі. Повна форма Манджугоша, прибраний славою з тихим голосом. Бог таємної мудрості, зображуваний із палаючим мечем у піднятій правиці, із книгою мудрості, яку підтримує Лотос. Праджня Прамітою в лівій руці. І дружини Бодісатви – «Гірдхіма» і «Алоке», перекручене санскритом «Гіта» – пісня і «Алока» – світло. Шість тіл просвітлення засяють перед тобою в ореолі райдужного світла. Прообраз почуттів, виходячи із серця божественного батька матері Амітаби, в сяйві ореолів і вторинних ореолів вразить твоє серце червоним світлом всерозрізняючої мудрості. Яскраво червоним, променистим, ясним, величним і настільки сліпучим, що ти не зможеш дивитися на нього. Але не лякайся. Разом зі світлом мудрості запалиться тьмяне червоне світло з преталоки. Зроби все, щоб не відчути до нього прихильності. Відкинь потяг до нього, подолай слабкість. У цей час, під впливом сильного потягу, ти злякаєшся сліпучого червоного світла і захочеш втекти від нього. І виникне у тебе приязнь до тьмяно-червоного світла преталоки. Не бійся величного, ясного, променистого, яскраво-червоного світла. Усвідом, що це мудрість, вгамуй свій розум, і ти зільєшся з ним нероздільно, і станеш Буддою. Якщо не усвідомлюєш цього, розмірковуй так. Це світло милосердя Бхагавана Амітаби, я знайду в ньому притулок. І смиренно молись йому. Це проміни стігачки милості Пхагавана Абітаби. Довірся їм. Не біжи. Навіть якщо ти побіжиш, вони невіддільні від тебе, підуть за тобою. Не бійся. Не спокусися тьмяно-червоним світлом Преталоки. Це шлях накопичених тобою прихильностей до існування в сансарі розкинувся тобі назустріч. Якщо спокусишся ним, то потрапиш у світ нещасних духів і зазнаєш там нестерпних мук, голоду і спраги. У тебе не буде можливості досягти там звільнення. Буквально для звільнення не буде часу. Якщо небіщик став претою, тобто нещасним духом, посмертне досягнення нірвани, як правило, неможливе. Тепер йому доведеться чекати можливості надаваної новим народженням у світі людей, коли його перебування в преталокі закінчиться. Тьмяне червоне світло – перепона на шляху звільнення. Не спокусися ним, відкинь свої прихильності, не піддавайся слабкості. Довірся сліпучому яскраво-червоному світлу, наверни свою віру – до Пхагавана Амітабі, батька матері, зосереться і молися так. Під час блукань в сансарі під владою найсильніших прихильностей, насяючий променистий шлях мудрості відмінності, нехай виведе мене Пхагаван Амітаба, нехай охороняє мене божественна мати, одягнена в білий одяг. Нехай прийду я без перешкод небезпечні шляхи Бардо і досягну царства Вседосконалого Будди. Молись смиренно і ревно, І ти поєднаєшся з серцем Божественного батька матері Пхагавана Амітаби в Ореолі Райдужного Світла і станеш Буддою в Сампхога Кайї, Західній області, яка називається. Щасливою П'ятий день Неймовірно, щоб Небіщик не досяг Після цього звільнення Але попри настанови Не всі живі істоти Здатні відкинути свої пристрасті Бо занадто довго були Пов'язані з ними Під впливом поганої карми І заздрості, а також Страху і жаху, навіяних Їм звуками і сяйвом Променисті гачки милосердя не змогли їх підхопити І п'ятого дня продовжують вони своє блукання Якщо покійник з їх числа Тоді в світлі і променях милості З'явиться перед ним Пхагаван Амога Садхі І божества, які його супроводжують А також світло з Асура -Локи. Породжене з лисним почуттям заздрості Амога Сітхі Всемогутній завойовник У цей час звернися до небіщика на ім'я І наставляй його так О, шляхетно народжений, слухай уважно П'ятого дня засяє зелене світло Прообраз повітря із зеленої північної області скоєних діянь з'явиться пхагаван амога сітхи колір його зелений у руці дордже з чотирма зубцями дордже з чотирма зубцями символізує рівновагу незмінність і всемогутність він сидить на троні шаншан -Шан, який перетинає небо Шаншан -шан, – істоти, подібні до міфічних харпій, у яких верхня частина тіла людська, а нижня – пташина. Серед тибетців поширене повір'я, що шаншан -шан мешкають десь на землі. В обіймах божественної матері, відданої дьольми. Дьольма на санскриті «тара» – рятівниця. Божественна дружина Авалокітешвари. Відомі два її різновиди – Зелена Дьольма, який поклоняються в Тибеті, і Біла Дьольма, яку вшановують переважно в Китаї та Монголії. Його супроводжують бодісатви – Чагна Дордже і Діпанамсель. Чагна Дордже – той, хто тримає Дордже, у руці. Вадра пані. Діпанамсель. Той, хто розсіює морок. І дружини бодісатви Гандема і Нідема. Гандема поєднання тибетського і санскритського слів річама і гандха, та, що поширює пахощі. Одна з восьми богинь матерів, матрі, індуїстського пантеону. Її зображають із вазою-раковиною для пахощів. Нідема – поєднання тибетського і санскритського слів. Шалозама – та, що тримає солодощі. Хоча Нідема, богиня, як і Гандема, вона не входить до восьми богинь матерів, матрії, яких уже було названо в тексті. Обидві богині, як і світло мудрості звершення, зеленого кольору. Ці шість образів Бодхі засяють у райдужному ореолі. Прообраз волі, сяючи зеленим світлом мудрості звершення, сліпучим, ясним, променистим, величним – страхітливим, прикрашеним ореолами і вторинними ореолами. Вильється з серця божественного батька-матері Амога Сідхі і вразить твоє серце таким неймовірним блиском, що ти не зможеш дивитися на нього. Не бійся, це природна енергія мудрості твого власного розуму, Перебувай у стані найбільшого смирення і незворушності. Разом зі світлом мудрості запалиться тьмяне зелене світло з Асура Локи, породжене почуттям заздрості. Розмірковуй про нього неупереджено, без огиди і без поривання. Не відчувай до нього прихильності, якщо сила твого розуму невелика не спокусися ним. Інакше під впливом шаленої заздрості ти злякаєшся сліпучого сяйва зеленого світла і захочеш втекти від нього. Тут, а також у попередніх і наступних розділах, про заздрість йдеться як про кармічну схильність, як про складову частину свідомості або підсвідомості небіжчика. Виявляючи себе на п'ятий день перебування в Бардо, вона викликає відповідні астральні видіння. І виникне у тебе прихильність до тьмяно-зеленого світла Асура Локи. Не бійся зеленого світла, величного, ясного, променистого, сліпучого. Знай, що це мудрість, і нехай розум твій змириться». Розмірковуй так. Це променисті гачки милості Пхагавана Амога Сідхі. Мудрість звершення. Довірся зеленому світлу. Не біжи від нього. Навіть якщо ти побіжиш, воно піде за тобою. Не віддільне від тебе. Не бійся його. Не спокусися тьмяно-зеленим світлом Асура Локи, це кармічний шлях несамовитої заздрості простягнувся назустріч тобі. Якщо спокусишся ним, то потрапиш в Асура-Локу і зазнаєш там несамовитих мук, ворожнечій та боротьби. Ворожнеча і боротьба – головні схильності тих, хто народився в образі Асурів в асура -локі. Це перешкода на твоєму шляху звільнення – не спокусися, відкинь свої пристрасті, не піддавайся слабкості. Довірся сліпучому зеленому світлу, засередь усі свої думки на божественному батьку матері Пхагавані Амогасітхи і молися так. Під час блукань у сансарії під владою шаленої заздрості, насяючий променистий шлях мудрості звершення – Нехай виведе мене Пхагаван Амога сідхі Нехай охороняє мене Божественна мати, Віддана тара, нехай пройду я без перешкод небезпечні шляхи Бардо і досягну царства. Все досконалого буде. Молися з глибокою вірою і смиренністю і ти поєднаєшся з серцем божественного батька-матері Пхагавана Амога-Сідхі в ореолі райдужного світла, і станеш Буддою в самбхога Каї, північній області скоєних діянь. Шостий день Так, небіщик, який отримує настанови на кожній наступній ступені Бардо, Наскільки б не були слабкі його кармічні зв'язки, на одному із них повинен прийти до усвідомлення. Коли ж він прийшов до усвідомлення, неможливо не досягти звільнення. І все ж попри причасті настанови той, хто звик до своїх сильних пристрастей, хто не наблизився до мудрості і не полюбив її у всій чистоті, може бути зваблений назад силою своїх поганих пристрастей. Променисті гачки милосердя не підхоплять його, і він блукатиме, опускаючись дедалі нижче, відчуваючи страх і жах перед світлом і видіннями. Тоді всі божественні батьки-матері п'яти родів Тх'яни Буд зі своїми супутниками з'являться перед ним одночасно. І разом із ними запаляться промені світла, які виходять із усіх шести лок. Назвавши померлого на ім'я, наставляє його так О, шляхетно народжений, до сьогодні божества п'яти родів З'являлися перед тобою одне за іншим І ти слухав настанови про зустріч із реальністю Але під впливом поганих пристрастей злякався І настрахався їх, і досі перебуваєш тут Якби ти усвідомив, що світло кожного з п'яти родів мудрості виникає з твоїх власних думок, ти став би Буддою в Самбхога Каї, залишившись із райдужним ореолом одного з п'яти родів Будд. Тепер дивись уважно. Світло всіх п'яти родів, яке називається світлом єдності чотирьох мудростей, з'явиться перед тобою. Постарайся пізнати його. Тибетські філософські терміни відсутні в тексті для позначення чотирьох мудростей такі. Нантон – феномени і порожнеча. Салтон – сяйво і порожнеча. Детон – блаженство і порожнеча. Рігтон – свідомість і порожнеча. Вони відповідають чотирьом ступеням тх'яни – які йдуть у тому ж порядку, зокрема чотирьом мудростям, подібна до дзеркала, рівність, відмінність і звершення. О, шляхетно народжений, шостого дня засяють перед тобою чотири кольори прообразів стихій – води, землі, вогню, повітря. У цей час з'явиться з центральної області, тієї, що розкидає насіння Будда Вайрочана. Божественний батькомати з супроводжуючими божествами. Досі головні божества носили титул Пхагаван Переможний. Тут вони названі Буддою просвітлений, Тибетською Саньяй санскритом Будда сан який пробудився від сну невідання яй який повністю реалізував усі атрибути досконалості або моральні чесноти Зі східної області вищого щастя з'явиться Будда Ваджрасатва божественний батько мате супроводжуючими божествами з південної області, прибраної славою, з'явиться Будда Ратна Самбава, божественний батько-мати супроводжуючими божествами. Із західної області щастя, обсипаної лотосами, з'явиться Будда Амітаба, божественний батько-мати супроводжуючими божествами. З північної області скоєних діянь з'явиться в райдужному ореолі Будда Амога Сідхі, божественний батько-мати, супроводжуючими божествами. О, шляхетно народжений, у зовнішньому колі цих п'яти пар Тх'яни Буд з'являться чотири гнівних божества, стражі сторін світу, переможний, на санскриті Віджая, переможний страж сходу переможець бога смерті санскритською ямантака який розтрощує смерть страж півдня один із образів Шиви гнівний аспект Авалокітешвари як грізне божество уособлює один із 10 різновидів гніву тибетською тьово санскритом кродха цар «Із кінською шиєю» на санскриті «Хаягріва» – цар із кінською шиєю, страж заходу. «Посудина з нектаром» на санскриті «Амрітадхара» – посудина з нектаром, чия божественна функція полягає у перетворенні всіх речей на нектар в езотеричному сенсі тантричної йоги. Екзотеричне значення слова «амріта» – «нектар», езотеричне – «порожнеча», «амріта-тхара» – «страж півночі». Із ними чотири хранительки сторін світу. Та, що тримає стрекало, на санскриті «анкуша», та, що тримає стрекало, «шакті». Тобто жіночий аспект Віджаї. Та, що тримає петлю. На санскриті Пашатхари. Та, що тримає петлю Шакті ямантаки. Та, що тримає ланцюг. На санскриті Ваджра Шрінхала. Та, що тримає ланцюг Шакті Хаягріви. Та, що тримає Дзвін. На санскриті кінкіні дхарі, та що тримає дзвін, шакті амрі -тадхари. Усі стражі та їх шакті мають окультний зв'язок із чотирма сторонами світу, із мандалою, конклавом божеств, до якої вони входять. Як тантричні божества, хранителі віри, на санскриті дхарма пала. Вони мають ранг Боді і символізують чотири мирні способи, що використовуються божествами для порятунку живих істот, а саме співчуття, ніжність, любов і справедливість. А також Будда Девів на ім'я владика Верховної Влади, Ванпо Г'ячін, той, кому приносять сто жертв. На санскриті шатакрату одне з імен Індри, що означає владика верховної влади. Будда Асурів на ім'я міцно складений. На санскриті вірачара ім'я, яке вказує на фізичну силу, так і на обладунки, у які одягнене це божество Асура Локе. Світу де головною прив'язаністю є війна. Будда-людей на ім'я лев із роду Шак'єв. Будда-тварин на ім'я непохитний лев. Будда-пред на ім'я полум'яновустий. І Будда-нижчого світу на ім'я цар істини. Всього вісім Батьків матерів, вартових сторін світла і шість переможних учителів. І з'явиться також перед тобою двоє. Всеблагий батько і всеблага мати, Великі прабатьки всіх буд, саманта пхадра і саманта бадра, Божественний батько і божественна мати. На санскриті. Саманта Бадра. Тантрична школа наділяє кожне божество, навіть вище, своєю шакті. Але деякі божества зображуються без шакті, наприклад, Манджушрі або Манджугоша. Хоча не виключено, що в зображенні є яке-небудь символічне заміщення шакті, наприклад, праджня параміта, часто звана матір'ю, яку тримає Манджушрі. У цьому вченні, як неважко помітити, відображений дуалізм Всесвіту. Але оскільки всі пари опозиції мають єдине джерело, порожне Чудхар Макайї, дуалізм виявляється уявним. Ці 42 божества, наділені досконалістю, з'являться з твого серця. Вони – породження твоєї чистої любові. Пізнай їх. О, шляхетно народжений, усі ці області з'являються незвідкись зовні. Вони походять із чотирьох областей твого серця, які разом із його центром утворюють п'ять напрямків. Звідти виходять вони у своєму сяйві. І божества з'явилися незвідкись зовні, вони існують одвічно у твоєму власному розумі. Згідно з езотеричним ученням північного буддизму, людина становить собою, вживаючи терміни містичної філософії стародавнього Єгипту та Греції, мікрокосм у макрокосмосі. Знай, що така їхня природа. О, шляхетно народжений! Божества ці невеликі й немалі, але відповідні. У кожного своя прикраса, свій колір, своя поза, свій трон, свій символ. Вони утворюють групи з п'яти пар, і кожна група оточена п'ятиразовим райдужним ореолом. Бодісатви мають природу божественного батька, дружини бодісатви – Природу божественної матері Усі ці групи божеств Постануть перед тобою В сяйві як один Досконалий конклав Тибетською Кілкор На санскриті Мандала Конклав божеств Вони твої Божества хранителі Божества хранителі Також врешті-решт Екстеріорізації людини Яка вірить у них у Демчоктантрі йдеться, що девати – лише символи різних речей, що зустрічаються на шляху, таких як корисні імпульси і досягнуті з їх допомогою ступені. І якщо виникнуть сумніви в божественності деват, треба сказати «Дакіні, спогад мого тіла» і згадати, що божества складають шлях. О, шляхетно народжений із сердець божественних отців і матерів п'яти родів, засяють, зливаючись, промені світла чотирьох мудростей, найчистіші, ясні, немов сонячне світло, і вразять тебе в серце. На цьому променистому шляху засяють сліпучі ореоли блакитного кольору, що випромінюють промені самої мудрості, Кожен подібний до перевернутої бірюзової чаші і оточений вторинними ореолами меншого розміру, чудовими, сліпучими, променистими, ясними. І пишність їх тим більша, адже кожен оточують п'ять супутників меншого розміру, навколо яких розташувалося по п'ять сяючих зірок, що мають ту ж природу. І немає ні центру, ні кордонів у блакитного променистого шляху, засіяного ореолами і їх супутниками. Із серця Ваджра Сатви засяє білий осяйний шлях мудрості, подібної до дзеркала. Білий, сяйний, чудовий, сліпучий, славний, страхітливий. І пишність його тим більша, адже його оточують ореоли і їх супутники, які сяють ясним, променистим світлом. І кожен подібний до перекинутого дзеркала. Із серця Ратна Самбави засяє жовтий променистий шлях мудрості рівності в пишноті жовтих сліпучих ореолів, кожен із яких – подібний до перекинутої золотої чаші і оточений меншими ореолами і їх супутниками. Із серця Амітаби засяє яскравий червоний променистий шлях мудрості-відмінності, ореоли, на якому подібні до перекинутих коралових чаш, випромінюють промені мудрості, яскраві, сліпучі. І в кожній п'ять супутників тієї ж природи. І немає ні центру, ні кордонів у червоного променистого шляху, засіяного ореолами і їх супутниками. Усі вони засяють перед тобою і проникнуть у серце одночасно. Кожне із цих містичних сяйв символізує особливу якість бодхі або мудрості Будди, звідки вони виходять. О, шляхетно народжений! Усе це – породження твого власного розуму. Ці сяяння не з'явилися ззовні. Не спокушайся ними, не піддавайся слабкості. Не лякайся. Перебувай у стані бездумності. Стан бездумності досягається в самотхійозі. Цей стан вважається початковим станом розуму. Його можна пояснити таким прикладом. Поки людина пасивно віддається плину річки, вона спокійно рухається вперед. Але щойно вона спробує схопити у воді який-небудь предмет, як спокій її руху порушується. Так і поява думок перешкоджає природному плину свідомості. «У цьому стані все видіння і сяйня зіллються з тобою, і ти станеш Буддою». Але не з'явиться перед тобою зелений променистий шлях мудрості скоєних діянь, бо мудрість твого розуму недосконала. О, шляхетно народжений, це світло єдності чотирьох мудростей. Тут початок внутрішнього шляху ваджрасатви. У трансцендентальному стані просвітлення на внутрішньому або таємному шляху всі мирні і гнівні божества Великої Мандали, описані в тексті, зливаються ваджрасатвою воєдину. Всього божеств 110, 42 локалізуються в ділянці серця, 10 – в ділянці горла, 58 – в ділянці головного мозку. У цей час ти повинен згадати настанови, які отримав від Гуру. Якщо ти згадаєш їх зміст, ти зрозумієш, що видіння, які виникли перед тобою, є суттю відображення твого внутрішнього світла. І сприйнявши їх як близьких друзів, ти повіриш їм і впізнаєш їх при зустрічі, як син впізнає свою матір повіривши в незмінну природу чистої і святої істини, ти відчуєш в собі безтурботний перебіг Самадхи, і увійшовши в тіло досконалого розуму, станеш Буддою в Замбхога Каї, звідки немає повернення. О, шляхетно народжений, разом із променями мудрості запаляться перед тобою примарні вогні шести лок. На запитання які вони? Відповідь така. Тьмяно білий від девів. Тьмяно зелений від асурів. Тьмяно-жовтий від людей. Тьмяно-блакитний від тварин. тьмяно-червоний від пред. Тьмяно сірий спекла. Усі шість запаляться одночасно з шістьма сяяннями мудрості. Не бійся їх, не спокушайся ними, залишайся в стані бездумності. Якщо тебе злякають чисті промені мудрості і спокусить нечисте світло шестилок, ти знайдеш тіло в одній із них і зазнаєш там нещастя сансари. Ти не зможеш залишити океан сансари І блукатимеш коло за колом серед страждань О, шляхетно народжений, якщо ти не засвоїв настанови гуру Ти злякаєшся чистих променів мудрості і божеств А злякавшись, покусишся нечистими явищами сансари Не роби цього Смиренно довірся сліпучо чистим променям мудрості Відгороди свій розум вірою і розмірковуй так. Благотворні промені мудрості п'яти родів Буд з'явилися, Щоб із співчуття допомогти мені. Нехай знайду я в них притулок. П'ять родів Буд. Буквальне значення «Ті, що досягли щастя» або нірвани. Не спокушайся примарними вогнями шести лок, але засередь свій розум на божественних батьках і матерях, буддах п'яти родів, і молися так. Під час блукань у сансарі під владою п'яти сильних отрут, насяючий променистий шлях єдності чотирьох мудростей, Нехай виведуть мене п'ять переможних завойовників Нехай охороняють мене божественні матері п'яти родів Нехай я врятуюся від нечистих примарних шляхів шестилок Нехай уникну небезпек жахливого Бардо І досягну п'яти чистих божественних областей П'ять отрут які ніби наркотики поневолюють людство і прив'язують його до страждань існування в межах шести лок. Похідь, ненависть, дурощі, марнославство або егоїзм і заздрість. З цією молитвою осягають внутрішнє світло і, занурившись в нього, стають Буддою. Внутрішнє світло тибетською ран – я, нан, світло. Власне, світло. Тобто думки або ідеї в ореолі потоку свідомості. Стан Бардо – це посмертний сон, який чергується з неспанням земного життя. Мета настанов бардо – пробудити сплячого до реальності, до надсвітового стану свідомості, до знищення кайданів сансаричного буття до досконалого просвітлення Будди. Проста людина за допомогою смиренної віри пізнає себе і досягає звільнення. Найнікчемніший із людей силою чистої молитви може зачинити ворота шести лок і осягнути істинний сенс єдності чотирьох мудростей, стати Буддою на шляху порожнечі в сатві Ваджрасатва як символічне божество, образ Акшоб'ї описується в тибетських окультних ритуалах порожнистим всередині і втілює порожнечу. Через Ваджрасатву проходить шлях звільнення, бо він втілення всіх 110 божеств мандали гнівних і мирних божеств. Так той, хто отримує ретельні настанови, кому судилося звільнитися, прийде до усвідомлення істини. Цим шляхом багато хто досягне звільнення. Ця істина свідчить, що за будь-яким феноменом Бардо не стоїть ніяка реальність окрім ілюзій, накопичених у свідомості небіжчика, Спадщини сансаричного досвіду. Її усвідомлення приводить до негайного звільнення Але найгірші з гірших ті, в кого дуже погана карма Або хто не має схильності ні до якої релігії Бо не дотримувалися обітниці Під впливом кармічних ведінь Так і не прийшовши до усвідомлення істини Попри настанови про зустріч із реальністю, продовжують блукати, опускаючись дедалі нижче і нижче. Сьомий день. Сьомого дня зі святих райських областей перед небіщиком з'являються божества-хранителі знання. Одночасно перед ним простягається шлях у світ тварин, Породжений затьмареною пристрастю незнання. Подібно до того, як фізичні атоми мертвого тіла поступово розпадаються і, направляючись у відповідні місця, одні як гази, інші як рідини, треті як тверді тіла, так і в бардо відбувається поступове роз'єднання психічних атомів ментального тіла. Бардо – кожна схильність що спрямовується кармічною спорідненістю, неминуче потрапляє в споріднене оточення. Таким чином текст дає зрозуміти, що незнання, властивість притаманна тваринам, природно спрямовується до світу тварин і втілюється в ньому, як частина ментальності покійника, яка розпалася. Звернись тоді до покійника наймення і наставляй його так. Ошляхетно народжений, слухай уважно. Сьомого дня засяють перед тобою різнокольорові промені, очищення схильностей, а зі святих Райських областей вийдуть назустріч тобі Божества, хранителі знання. Ріхцин, владика або хранитель знання суто тантричні божества. У центрі кола або мандали. Ореолі райдужних променів з'явиться вище божество, той, що володіє знаннями. Лотосоподібний бог танцю, верховний хранитель знання, той, хто вирощує плоди карми. Він сяє всіма п'ятьма кольорами в обіймах божественної матері червоної дакіни. Мха грома, та, що йде по небу. Фаєподібні богині, що володіють особливими окультними силами творити добро і зло, це також суто тантричні божества, об'єкти більшості головних ритуалів північного буддизму. У нього кривий ніж і череп, наповнений кров'ю. Езотерично людський череп і кров, що наповнює його, означають зречення від людського життя. Відхід із сансари – самопожертву на хресті світу. Танцюючи він робить піднятою правицею мудру – чарівності. Мудра – містичний знак, особливим чином складені пальці, певне положення руки або тіла. Деякі мудри використовуються задля впізнання членів окультних братств. Інші мудри – які використовуються переважно йогами, замикають і змінюють магнітні струми тіла. У східній частині кола з'явиться божество чия ім'я Хранитель знання на землі. Колір його білий. Він посміхається в обіймах білої дакіни, божественної матері. У нього кривий ніж і череп наповнений кров'ю. Танцюючи він робить піднятою правицею мудру чарівності. У південній частині кола з'явиться божество-хранитель знання, чиє ім'я владика тривалості життя. Колір його жовтий, він посміхається в обіймах жовтої дакіни, божественної матері. У нього кривий ніж і череп, наповнений кров'ю. Танцюючи, він робить піднятою правицею, мудру чарівності. У західній частині кола з'явиться божество, чиє ім'я хранитель знання великого символу. Колір його червоний, він посміхається в обіймах червоної докіни Божественної Матері. У нього кривий ніж і череп, наповнений кров'ю. Танцюючи він робить піднятою правицею мудру чарівності. У північній частині кола з'явиться божество, чиє ім'я – хранитель особливого знання. Його колір зелений. Одна половина обличчя гнівається, інша посміхається. Він в обіймах зеленої дакіни, божественної матері. У нього кривий ніж і череп – наповнений кров'ю, танцюючи він робить піднятою правицею мудру чарівності. У зовнішньому колі, що оперізує хранителів знання, з'являться незліченні сонми дакін, дакіни восьми місць кремації, дакіни чотирьох родів, дакіни трьох центрів, дакіни тридцяти святих місць і 24 місць паломництва. Тут докіни представлені декількома різновидами феєподібних істот, що мешкають у різних місцях. Вісім місць кремації відомі з індуїстської міфології. Три центри – ділянки серця, горла і мозку, якими керують, кажучи езотерично, особливі докіни, уособлення психологічних сил – Кожного з центрів Інші дакини перебувають у святих місцях Та місцях паломництва Герої і героїні Небесні воїни Божества захисники вчення Кожен прикрашений шістьма прикрасами з кісток У руках у них барабани, флейти з гомілкової кістки Бубни з черепа Стяги зі шкіри велетнів, шкіра ракшазів, гігантських людиноподібних демонів, що мають надприродну силу – сітхи. Балдахіни і знамена з людської шкіри і безліч інших музичних інструментів. Вони наповнюють музикою всі світи, які тремтять, здригаються і коливаються від потужних звуків, які приголомшують розум. Вони танцюють у різних ритмах. Вони виходять зустріти вірних і покарати невірних. Тибетські лами використовують у релігійних ритуалах сім або вісім видів музичних інструментів. Хоча поєднання звуків цих інструментів не можна назвати мелодійним, лами стверджують, що воно викликає у людини почуття глибокого благоговіння і віри, бо воно подібне до природних звуків, які виробляє її власне тіло, коли, заткнувши вуха пальцями, вона закриває доступ звуків зовнішнього світу. О, шляхетно народжений! П'ятикольорове сяйво мудрості одночасного народження, сяйво очищених пристрастей, тріпотливе, сліпуче, подібне до різнобарвних ниток, виблискуючи променисте, ясне, чудове, страхаюче. Вийде з сертець п'яти головних божеств, хранителів знання, і вразить тебе в серце, Таким яскравим блиском, що ти не зможеш дивитися на нього. У цей же час разом із променями мудрості Запалиться тьмяне блакитне світло зі світу тварин. І тоді під впливом видінь власних схильностей Ти злякаєшся променів п'яти кольорів. Ти захочеш втекти від них і спокусишся тьмяним світлом зі світу тварин. Не бійся блискучого п'ятикольорового сяйва. Не лякайся. Знай, що це твоя власна мудрість. Із глибини цього сяйва пролунає природний звук істини, подібний до тисячі громів. Гремлячими гуркотами прогуркоче він, і серед них ти почуєш крики. «Бий! Вбивай!» І мантри – що вселяють страх. Не бійся, не біжи, не лякайся, знай, що ці звуки розумовий зміст твого власного внутрішнього світла. Не спокушайся тьмяно-блакитним світлом, не піддавайся слабкості. Якщо спокусишся ним, то потрапиш у світ тварин, де панує невідання, і зазнаєш там безмірних страждань рабства, без словесності і неудства Мене дуже багато часу Перш ніж ти зможеш його залишити Не спокушайся ним Вір у яскраве, сліпуче, п'ятикольорове сяйво Зосередь свій розум на божествах На переможцях, володіючих знанням Розмірковуй так Ці володіючі знанням божества Герої і дакіни – Прийшли зустріти мене зі святих райських областей Молю їх усіх До цього дня Попри те, що буде п'яти родів і трьох часів Випромінювали промені милосердя і співчуття Я не був ними врятований Горе мені Нехай не допустять божества, хранителі знання Щоб я опустився ще нижче Нехай підхоплять вони мене променистими гачками свого співчуття і приведуть у святі райській області. Розмірковуй про це зосереджено і молися так. О божества, владики знання! Молю вас, вислухайте мене і виведіть мене на шлях своєю великою любов'ю. Коли я блукаю в сансарі під владою пристрастей, що поселилися – Насяючи променистий шлях мудрості, одночасного народження, Нехай виведуть мене герої, хранителі знання, Нехай охороняють мене матері-дакіни, Нехай врятують мене від страшних небезпек Бардо І помістять у чисті області раю. Так, молячись із глибокою вірою і смиренністю, безсумнівно можна буде народитися в чистих областях раю. Покійник, спускаючись дедалі нижче щаблями Бардо, шукає порятунку не в нірвані, існування поза сансарою, а в небесних світах, світах втілення, у межах сансари. Хоча теоретично нірвана досяжна на будь-якому щаблі Бардо, простій людині, що не володіє хорошою кармою, на практиці це не вдається. Тому лама або читець, що здійснює обряд, допомагає небіжчику використовувати всі можливі ситуації, у яких він опиняється. Усі віруючі, прийшовши на цьому ступені до усвідомлення реальності, досягнуть звільнення, і навіть ті, хто має погану карму, будуть звільнені. Кінець розділу Великого Тьодол, у якому наводяться на про зустріч із мирними божествами в Чоніт-Бардо із чистим світлом у Чігай-Бардо. Поява гнівних божеств із восьмого дня по чотирнадцятий. У попередньому Бардо мирних божеств було сім ступенів. Настанови на кожному ступені повинні були допомогти небіжчику досягти на одному з них усвідомлення і звільнення. Але багато живих істот, чия погана карма могутня, невігластво глибоке, пристрасті незмінні, колесо невідання і ілюзій, не прискорить для них свій біг і не сповільниця. І хоча всіх наставляють дуже докладно, переважають ті, хто опускається ще нижче. Тому після зникнення мирних божеств, хранителів знання, які зустрічали небіщика, перед ним в ореолах полум'я з'являються 58 гнівних божеств, які п'ють кров. Ті ж самі мирні божества, вигляд яких змінився відповідно до місця, або психічного центра тіла бардопокійника – звідки з'являються, і нітрохи трохи не схожий на попередній. Досі перед небіщиком з'являлися 52 мирні божества і хранителі знання, або еманації психічних центрів серця і горла його бардотіла. Тепер з'являться гнівні божества, що виходять із психічного центра головного мозку. Це грізні аспекти мирних божеств до яких протиставляючи їх гнівним двійникам зараховують хранителів знання. Це бардо гнівних божеств. І тому хто піддасться впливу страху, жаху і тремтіння, досягти тут усвідомлення буде важко. Страх, жах і тремтіння або благоговіння при спогляданні божеств виникають лише у звичайної людини. Як пояснює книга, вона не отримала за життя відповідної йогічної підготовки, яка допомогла б їй у момент смерті усвідомити Бардо як таке і вийти за його межі. Розум, що не знайшов незалежність, блукає від одного нечіткого стану до іншого і все ж, якщо покійник досягне хоча б слабкого усвідомлення, йому легше буде звільнитися на цьому ступені. На запитання чому, відповідь така: тому що з появою видінь, які викликають страх, жах і тремтіння, розум небіжчика стає пильним і зосередженим. Саме тому Ледве встигає заснути одне сяйво, як спалахує інше, небіжчику і миті не залишається на розсіювання, його розум перебуває в зосереджено недремному стані. Якщо на цьому ступені небіжчик не почує вчення, його релігійні пізнання, нехай навіть вони безмежні, як океан, абсолютно марні. Трапляється, що навіть монахи і знавці філософії збиваються на цьому ступені зі шляху і, не досягнувши усвідомлення, блукають у сансарі. Що ж тоді говорити про простих людей? Гнані страхом, жахом і тремтінням, вони падають у безодні нижчих світів і зазнають там страждань. Але й нікчемний послідовник таємного вчення – мантраяни – Щойно побачить цих божеств, які п'ють кров Відразу ж впізнає своїх божеств-хранителів І їх зустріч буде подібна до зустрічі старих знайомих Він довіриться їм Він зільється з ними воєдино Він стане Буддою Кров символізує сансаричне буття Пиття крові, спрагу і угамування спраги сансаричного буття. Адепт, який здатний усвідомити, що божества лише уособлення його власних пристрастей, породжених минулими життями, і який володіє силою, щоб зустріти їх, немов старих знайомих, досягає просвітлення щодо істинної природи сансаричного буття. Разом із ним – вседосконалого просвітлення. Роздум ще в земному житті над описами божеств, які п'ють кров. Поклоніння і звеличання, і навіть просте споглядання їх зображень і образів сприяють на цьому ступені впізнаванню божеств, що приводить до усвідомлення і звільнення. У цьому і полягає все мистецтво. А монахам і філософам, незнайомим із вченням Бардо, Якби ревно не виконували б вони за життя релігійні приписи, які б розумні не були в тлумаченні інших повчань, по смерті не буде дано ніяких знамень, ні райдужного ореола над похоронним багаттям, ні мощей у попелі. І все тому, що за життя вони не прийняли в серце таємне вчення, а зневажливо поставилися до нього і не пізнали через посвячення божеств таємного вчення. Тож, коли божества з'являються в Бердо, вони їх не впізнають. Побачивши ж раптово те, чого раніше ніколи не бачили, вони сприймають це як щось вороже. В них виникає почуття ворожнечі, і тому вони переходять у нижчі області. Тому якщо монахи й філософи – не мають практики в таємному вченні, їм не буде дано таких знамень, як райдужний ореол, а в попелі похоронного багаття не залишиться мощей або кісток, що нагадують зерна. З незапам'ятних часів майже у всіх народів, включаючи тибетців, поширена віра в те, що народження, смерть і поховання великого героя чи святого супроводжуються незвичайними явищами. Лами вважають, що ці явища мають цілком раціональне пояснення, яке наводиться в тексті. Лами стверджують, що у справжнього святого серед обвуглених кісток у попелі його похоронного багаття трапляються кістки у вигляді певних фігур і останки, що нагадують перлини. У тексті зерна. Найнікчемніший із адептів Мантраяни може бути грубим, ледачим, тупим, порушувати обітниці, мати погані звички і навіть неправильно виконувати релігійні обряди, яким його навчили. І все ж, нехай ніхто не зневажає його за це і не сумнівається в ньому, а з повагою ставиться до того таємного вчення, яким він володіє. Всього достатньо, щоб досягти звільнення. Навіть якщо вчинки людини, яка висловлює вченню таку повагу, за життя не завжди гідні, по смерті їй буде дано одне із знамень – райдужне сяйво, кістки-фігурки або мощі. І все тому, що таємне вчення має велику силу допомоги. Йдеться про дієвість езотеричних повчань, в основі яких лежить сама істина. Їх послідовники і навіть шанувальники автоматично підключаються до певних психічних енергій. Такі люди та згадані адепти таємної мантраяни із звичайним психічним розвитком – які займалися духовною концентрацією і вправлялися в головному, у головних мантрах, не опустяться до цього ступеня чоніт-бардо. Тобто адепти, які під керівництвом досвідченого гуру вправлялися в точній вимові та інтонуванні священних мантр, так званих головних мантр. Щойно зупиниться їх дихання, герої, героїні та хранителі знання супроводять їх у чисті райській області. Уривок із молитви, яку читають над вмираючим у книзі про мистецтво помирати. Коли душа твоя залишає тіло, та з'являться перед тобою сонми сяючих ангелів, переможне воїнство – Найгідніші судді і радники святих апостолів Нехай зустрінуть тебе Найчистіший, білосніжний, світлий сон Праведних сповідників і безліч славних мучеників Нехай прийдуть до тебе І високоповажне братство святих праотців Нехай супроводить тебе у світ спокою і радості І нехай ти будеш гідний перебувати з ними навіки. Той же, хто зосереджено розмірковував про велику досконалість та великий символ, у хвилину смерті усвідомить чисте світло і досягне Дхарма Каї. Велика досконалість пов'язана із вченням про досягнення досконалості або стану Будди, як його описує Школа гуру Падма Самбави, великий символ тибетської Чах на санскриті Махамудра. Один із елементів давньоінської системи йоги, що стосується цієї школи, але особливо широко практикованої послідовниками частково реформованої секти Каргюпта. Такій людині не потрібно читати тьодол. Усвідомивши чисте світло в момент смерті, вона усвідомлює також видіння мирних і гнівних божеств у Чаніт-Бардо і досягне Сампхога Каї. Або ж усвідомлення відбудеться в Сітпа Бардо, і тоді вона досягне Нірмана Каї, народиться в одному з вищих світів, пізнає в наступному народженні на землі це вчення і скористається безперервністю карми. Тому тіодол, вчення, завдяки якому, не займаючись медитацією, можна стати Буддою. Вчення, яке звільняє одним слуханням. Вчення, яке веде істот із найгіршою кармою таємним шляхом. Вчення, яке миттєво породжує відмінність між посвяченими в нього і непосвяченими, бо це найглибше вчення – миттєво дарує досконале просвітлення. Ті живі істоти, які його сприйняли, не можуть потрапити у нижчі світи. Це вчення і вчення Тахдол поєднані разом, подібні до мандали із золота і бірюзи. Поєднуй їх. Тахдол – невеликий тибетський твір, який складається виключно з мантр – Використовується як додаток до Бардотіодол, нерідко примірник Тахдола, і навіть окремі мантри, написані на смужках паперу і згорнуті в крихітні сувої, прив'язують до тіла небіжчика і спалюють або ховають разом із ним, так само ховали разом із Мумією списки єгипетської книги мертвих. Тепер, коли розкрито сутність Тьодол, настала черга повчань про зустріч із гнівними божествами в Бардо. Восьмий день. І знову назви небесчика на ім'я і звернися до нього так. «О, шляхетно народжений, слухай уважно». Не зумівши досягти усвідомлення у Вищому Бардо, де перед тобою з'явилися мирні божества, ти забрів, блукаючи в ці межі. Тепер восьмого дня з'являться гнівні божества, що п'ють кров. Дій так, щоб пізнати їх. Не відволікайся. Ошляхетно народжений, з твого власного мозку, З'явиться і яскраво засяє Великий славний Будда Херука Коричневого кольору Три голови в нього, шість рук, Чотири міцно поставлені ноги, Праве обличчя біле, ліве червоне, Те, що посередині, коричневе. З тіла виривається сліпуче полум'я, Дев'ять очей широко розкриті, і дивляться страхітливо брови тремтять як блискавки зуби стирчать із рота і виблискують пронизливий свист і гучні звуки а-ла-ла і ха-ха вилітають крізь них волосся червоно-жовтого кольору стоїть дибки і випромінює сяйво голови прикрашені висушеними людськими черепами і символами сонця і місяця. На тілі гірлянда з чорних змій і людських голів, що сходять кров'ю. У першій правиці він тримає диск, у другій – меч, у третій – бойову сокиру, у першій лівій руці – дзвін, у другій – чашу з черепа, в третій – леміш. Його обіймає мати Будда Кротішвари Правою рукою вона обвиває його шию Лівою підносить до його вуст Червону раковину Повну крові Вона видає то звуки подібні до тріщання То до брязкоту То до громових розкатів Від обох божеств Виходять сліпучі язики полум'я мудрості Які пашать із кожної пори їхніх тіл і які містять палаюче дордже. Обидва божества стоять на підвищенні, що підтримують рогаті орли. Гаруди – індійської і тибетської міфології. Їх зображують із головою орла та тілом людино птаха Дві руки, два орлиних крила, дві орлині лапи. Уособлюють енергію і бажання Одна їх нога зігнута в коліні, інша напружена, але випрямлена Не бійся їх, не лякайся Знай, що це твій Бог-хранитель Не бійся, бо насправді це Пхагаван Вайрочана, батько-мати Разом із усвідомленням прийде звільнення Пізнавши в ньому свого бога-хранителя, злившись із ним воєдино, ти станеш Буддою Сампхога Кайї. Дев'ятий день Але якщо покійник втікає від них, гнаний страхом і жахом, тоді дев'ятого дня вийдуть йому на зустріч божества з роду Ваджри, які п'ють кров. Назви небесчика наймення, та наставляй його так О, шляхетно народжений, слухай уважно Із східної області твого мозку з'явиться божество, що п'є кров Із роду Ваджри, наймення Пхагаван Ваджра Херука, синього кольору Три обличчя у нього, шість рук, чотири міцно поставлені ноги у першій правиці воно тримає дордже, у другій – чашу з черепа, у третій – бойову сокиру. В першій лівій руці – дзвін, у другій – чашу з черепа, в третій – леміш. Його обіймає мати Ваджра Кротішвари. Правою рукою вона обвиває його шию, лівою – підносить до його вуст червону раковину повну крові. Не бійся їх, не лякайся, не тремти, знай, що вони – втілення твого власного розуму. Не лякайся, це твій Бог-хранитель. Насправді це Пхагаван Ваджрасатва, Сатва, батько і мати. Довірся їм, осягни їх, і ти негайно знайдеш звільнення. Назвавши їх так, пізнавши в них своїх божеств-хранителів, Злившись з ними воєдино, ти станеш Буддою. Десятий день Якщо ж небіщик не впізнає їх через надмірну затьмарюючу силу своїх злодіянь і втікає від них гнаний страхом і жахом, тоді десятого дня вийдуть йому на зустріч божества з роду дорогоцінного каменя, які п'ють кров. Назви небесника наймення і наставляй його так О, шляхетно народжений, слухай Десятого дня з південної області твого мозку З'явиться божество, яке п'є кров Із роду дорогоцінного каменя На ім'я Ратна Херука Жовтого кольору Три обличчя в нього, шість рук Чотири міцно поставлені ноги Праве обличчя біле, ліве – червоне, те, що посередині – жовте. Ореол полум'я оточує його. В першій правиці воно тримає дорогоцінний камінь, у другій – тризубий жезл, у третій – жезл, у першій із лівих рук – дзвін, у другій – чашу з черепа, в третій – тризуб. Його обіймає мати Ратна Кротішвари. Правою рукою вона обвиває його шию, лівою підносить до його вуст червону раковину, повну крові. Не бійся їх, не лякайся, не тримти. Знай, що вони втілення твого власного розуму. Не лякайся, вони твої божества хранителі Насправді вони батько-мати Пхагаван Ратна Самбава. Довірся їм, осягни їх, і негайно прийде звільнення. Назвавши їх так, пізнавши в них своїх божеств-хранителів, злившись із ними воєдино, ти станеш Буддою. Одинадцятий день Але якщо попри ці настанови, під впливом поганих схильностей, страху і жаху, небіщик не впізнає своїх божеств-хранителів, і втікає від них, тоді одинадцятого дня на зустріч йому вийдуть божества з роду Лотоса, які п'ють кров. Назви покійника на ім'я і наставляй його так. О, шляхетно народжений, 1-го дня із західної області твого мозку з'явиться божество, що п'є кров. І з роду Лотоса на ім'я Пхагаван Падмахерука. Червоно-чорного кольору. Три обличчя в нього, шість рук. Чотири міцно поставлені ноги. Праве обличчя біле, ліве синє. Те, що посередині, червоне. В першій правиці воно тримає лотос. У другій – тризубий жезл. У третій – палицю. У першій лівій руці – дзвін. У другій – чашу з черепа. Наповнену кров'ю У третій – великий барабан Його обіймає мати Падма Кротішвари Правою рукою вона обвиває його шию Лівою підносить до його вуст червону раковину Повну крові Батько й мати в єдності Не бійся їх, не лякайся, не тримти, возрадуйся Знай, що вони породження твого власного розуму. Не лякайся, вони твої божества-хранителі. Насправді це батько-мати Пхагаван Амітаба. Довірся їм. Разом із осягненням настане звільнення. Усвідомивши їх, впізнавши в них своїх божеств-хранителів, злившись із ними воєдино, ти станеш буддою. 12 день. Супереч цим настановам покійник, якого як і раніше ведуть погані схильності, страх і жах, може не впізнати їх і втікати. Тоді 12-го дня вийдуть йому назустріч божества, що п'ють кров з роду карми. А з ними Керима, Хтамена, і Ванчугма Усі три роди божеств індійські і тибетські за походженням Керима має людський вигляд Хтаменма і Ванчугма антропоморфні істоти з головами тварин як у єгипетських богів Ці божества символізують певні кармічні імпульси або схильності, які виникають у бардо-свідомості Небіщика у вигляді галюцинацій. Жах охопить його, якщо він не досягне усвідомлення. Назви Небіщика на ім'я і наставляй його так. «О, шляхетно народжений, 12-го дня з північної області твого мозку з'явиться божество, яке п'є кров, і роду карми – на ім'я Карма Херука – зеленого кольору, величного вигляду. Три обличчя у нього – шість рук. Чотири – міцно поставлені ноги. Праве обличчя біле, ліве – червоне, те, що посередині – зелене. В першій правій із шести рук воно тримає меч. У другій – тризубий жезл, у третій – палицю. Першій лівій руці дзвін, у другій чашу з черепа, в третій леміш. Його обіймає мати кротішвари, правою рукою вона обвиває його шию, лівою підносить до його вуст червону раковину. Батько й мати в єдності. Не бійся їх, не лякайся, не тремти. Знай, що вони втілення твого розуму. Не лякайся, це твої божества-хранителі. Насправді вони батько-мати Пхагаван Амогасітхі. Довірся, змирися, полюби їх. Разом із осягненням настане звільнення. Усвідомивши їх, впізнавши в них своїх божеств-хранителів, злившись із ними воєдино, ти станеш Буддою. Настанови гуру допомагають зрозуміти те, що це думки-форми, народжувані нашим власним розумом. Коли людина переконується, що її налякало опудало-лева, вона звільняється від страху. Якщо ж вона не знає, що це лише опудало, страх зростає. Але варто все пояснити, як страх її залишає. Так і тут, коли з'являються сонми божеств, які п'ють кров величезних розмірів і з могутніми членами, в людині неминуче виникають переляк і жах. Але, вислухавши настанови, вона впізнає своїх божеств-хранителів власні думки форми. І тоді материнське чисте світло, яке вже відоме небіщику, породжує вторинне чисте світло, світло дитя. І обидва вони, мати й дитя, постають перед покійником ніби близькі друзі і, нероздільно змішавшись один із одним, виливають на нього сяйво звільнення. Знання і самопізнання звільняють його. Тринадцятий день Якщо й ця настанова не допомагає – то навіть гідні люди на шляху падають униз і блукають у світі сансари. Люди на шляху або ті, що психічно вдосконалюються. У цьому випадку вісім гнівних божеств, керими і хтаменми, з головами різних тварин, виходять з мозку небіщика, і постають перед ним. Назви покійника на ім'я і наставляй його так. О, шляхетно народжений, слухай уважно. Тринадцятого дня зі східної області твого мозку З'являться перед тобою вісім керим. Не бійся їх. Зі східного боку прийде біла керима. У правій руці вона тримає, як Палицю – труп людини, у лівій – чашу з черепа, повну крові. Не бійся. викривлено санскритом Кеюрі – ім'я однієї з індійських богинь-кладовищ. Із південного боку прийде жовта цеуріма з натягнутим луком у руках. Викривлена ім'я іншої індійської богині-кладовищ. Із західного – червона Прамоха. Із стягом – Макари. Тибетською – Чусін, морський лев. На санскриті Макара. Міфічне чудовисько. Із північного – чорна Леталі. З дордже і чашею з черепа. Повною крові Із південно-східного Червона Пукаса У правій руці у неї Нутрощі Лівою вона кладе їх до рота Із південно-західного Зелена Хасмарі В лівій руці в неї Чаша з черепа Повна крові В правій Дордже Ним вона розмішує кров яку потім із насолодою п'є. Із північно-західного – жовта-біла цандалі. Видозмінена форма на санскриті «чандалі». Ймовірно, дух жінки нижчої касти, який, як і решта богинь, згаданих у цьому уривку, мешкає на цвинтарях і в місцях спалення. Вона розриває труп на частини. У правій руці в неї серце. Лівою вона кладе труп до рота і пожирає його. Із північно-східного синя смаша. Вона розриває труп на частини і пожирає його. Ці вісім керим, восьми напрямків або сторін світу, які оточують, П'ятьох отців, що п'ють кров, постануть перед тобою Але не бійся їх О, шляхетно народжений із зовнішнього відносно них кола З'являться перед тобою вісім хтаменм, восьми областей мозку Зі східного боку коричнева хтаменма, з головою лева Її руки схрещені на грудях, вона трясе гривою, в пащі у неї труб. Із південного – червонах та менма, з головою тигра. Її руки схрещені внизу, вона скалить ікла і виблискує очима. Із західного – чорнах та менма, з головою лисиці. У правій руці вона тримає ніж, у лівій – нутрощі. Вона пожирає їх і лиже кров. З північного – синя хтаменма з головою вовка. Вона роздирає труп опома руками, очі її виблискують. З південно-східного – жовто-біла хтаменма з головою грифа. На її плечі величезний труп людини. У руці скелет. З північно-західного чорнах та менма з головою ворона. В лівій руці у неї чаша з черепа, в правій – меч. Вона пожирає серце й легені. Із північно-східного синях та менма з головою сови. В правій руці у неї дордже, в лівій – чаша з черепа. Вона щось пожирає. Ці вісім хтамен восьми областей, що оточують отців, які п'ють кров, постануть перед тобою з твого мозку. Не бійся їх, знай, що вони – думки-форми твого власного розуму. Чотирнадцятий день О, шляхетно народжений! Чотирнадцятого дня з твого мозку З'являться перед тобою Чотири стражі сторін світу В жіночій подобі Також пізнай їх Зі східної області мозку Вийде біла богиня з головою тигра Яка тримає стрекала в лівій руці у неї чаша з черепа, повна крові. З південної – жовта богиня з головою свині, що тримає петлю. Із західної – червона богиня з головою лева, що тримає залізний ланцюг. Із північної – зелена богиня з головою змії, що тримає дзвін. Із твого мозку виходять ці чотири стражі. Знай, що вони твої божества-хранителі. О, шляхетно народжений, із зовнішнього кола, що оточує цих тридцять гнівних божеств Херук, з'являться з твого мозку двадцять вісім могутніх богинь із головами різних тварин. Не бійся їх. Знай, що вони – думки форми твого розуму. У цей вирішальний для тебе момент згадай настанови свого гуру. О, шляхетно народжений, зі сходу з'являться коричнева богиня Ракша, що тримає дорджа і череп, і помаранчева богиня Брахма з головою змії яка тримає лотос. І чорно-зелена велика богиня з головою леопарда, яка тримає тризуб. І синя богиня цікавості з головою мавпи, яка тримає диск. І червона богиня діва з головою гірського ведмедя, яка тримає дротик. І біла богиня індра з головою лісового ведмедя, що тримає петлю з кишки. Ці шість йогинь сходу вийдуть зі східної області твого мозку. Не бійся їх. О, шляхетно народжений! Із півдня з'являться жовта богиня-насолоди з головою кажана, яка тримає ніж, і червона мирна богиня з головою Макари, яка тримає урну, і червона богиня Амрита з головою Скорпіона, яка тримає лотос, і біла богиня з головою Шуліки, яка тримає Дордже, і зелена богиня Жезла з головою Лисиці, яка тримає Палицю, і жовта Ракша з головою Тигра, яка тримає Чашу, з черепа повну крові. Ці шість йогинь вийдуть з південної області твого мозку. Не бійся їх. О шляхетно народжений. Із заходу з'являться зеленочорна богиня їжі з головою грифа, яка тримає жезл, і червона богиня насолоди з головою коня, яка тримає величезний труп і біла богиня могутності з головою орла, яка тримає палицю, і жовта ракша з головою собаки, яка тримає дордже і ніж, і червона богиня пристрасті з головою одуда, яка тримає натягнутий лук зі стрілою, і зелена богиня хранителька багатства з головою оленя, яка тримає урну Ці шість йогинь заходу Вийдуть із західної області твого мозку Не бійся їх Ошляхетно народжений З півночі з'являться блакитна богиня вітру З головою вовка, яка тримає стяг, що майорить і червона богиня жінок із головою буйвола, яка тримає загострений кіл. І чорна богиня посівів із головою свині, яка тримає петлю з іклів. І червона богиня грому з головою ворони, яка тримає труп дитини. І чорно-зелена богиня із головою слона, яка тримає великий труп І п'є кров Із черепа І синя богиня води З головою змії Яка тримає петлю Із змій Ці шість йогинь півночі Вийдуть із Північної області Твого мозку Не бійся їх О, шляхетно народжений Чотири йогині воріт з'являться з твого мозку. Зі сходу – біла таємнича богиня із головою Зузулі, яка тримає залізний гак. Тибетською Дорджема – та, що зветься Дордже, або та, що зветься Таємничою. Із півдня – жовта таємнича богиня з головою козла – яка тримає петлю. Із заходу – червона таємнича богиня з головою лева, яка тримає залізний ланцюг. Із півночі – чорно-зелена таємнича богиня з головою змії. Ці чотири йогині стража вийдуть з твого мозку. Усі двадцять вісім могутніх богинь Породження тілесної енергії Ратна Самбави, одного з шести божеств Херук. Пізнай їх. О, шляхетно народжений, мирні божества породжуються порожнечою Тхарма Каїї. Пізнай їх. Вони – еманації порожнечі, тобто Первинного, безтурботного, безформного аспекту Тхармакаї. Людина розглядається тут як мікрокосм у макрокосмосі. Сяйво Тхармакаї породжує гнівні божества. Вони еманації активного, променистого аспекту Тхармакаї, чисте світло, яке сяє в первинній порожнечі. Людина, як мікрокосм у макрокосмі, невіддільна від нього Якщо тоді, коли 58 божеств, які п'ють кров Залишаючи твій мозок, постають перед тобою Ти пізнаєш, що вони сяйво твого власного розуму Тоді ти негайно зільєшся воєдино з тілом божеств які п'ють кров і станеш Буддою О, шляхетно народжений Якщо ти не усвідомлюєш цього і в страху втікаєш від божеств Страждання знову повернуться до тебе і візьмуть гору над тобою Якщо не знати цього, то божества, які п'ють кров, виклучуть страх Небійщик зазнає жаху і тремтіння, знепритомніє його думки-форми перетворяться на примарні видіння, і він потрапить у сансару. Якщо ж він не злякається і не жахнеться, то він уникне сансари. Тіла найбільших із мирних і гнівних божеств простягаються до меж небес. Середні – Великі, як гора Меру Меру – центральна священна гора В буддійській космографії Найменші завширшки із 18 твоїх тіл Поставлених один до одного Але не лякайся, не жахайся Якщо ти усвідомиш, що всі божественні образи і сяйва, породжені твоїм розумом, Ти тієї ж миті станеш Буддою. Слова «Буддою» стають миттєво Стосуються цього моменту. Пам'ятай про це, і ти станеш Буддою, Злившись воєдино із сяйвами і каїями. О, шляхетно народжений, які б страшні і жахливі видіння ти не побачив, зрозумій, що вони твої власні думки форми. О шляхетно народжений. Якщо ти не зрозумієш цього і злякаєшся, тоді всі мирні божества набудуть вигляду махакали на санскриті. Каланат. Божество широко відоме. Індії під ім'ям Махакала. На цьому ступені всі ілюзорні образи мирних божеств зливаються в одне божество. А гнівні вигляду Тхарма Раджі – Бога Смерті. На санскриті Тхарма Раджа – Яма Раджа. Тут і в другій книзі «Бардоть Йодол» повідомляється, що це ілюзорне божество зазвичай набуває різних виглядів, здатних злитися воєдину. Усі твої думки-форми стануть ілюзіями або мерами, і ти потрапиш у сансару. О, шляхетно народжений! Хто не впізнає своїх власних думок форм, той, якби не був він начитаний у сутрах і тантрах, і якби не дотримувався релігійних заповідей, навіть протягом цілої кальпи, не стане Буддою. Але хто впізнає свої думки форми, той за допомогою цього стане Буддою. Якщо небесник не впізнає своїх думок форм відразу ж після смерті, то в Чонід Бардо виникнуть образи Тхармараджі, бога смерті. Найбільше тіло Тхармараджі простягається до меж небес, середнє подібне до гори Меру, найменше за вишки з 18 тіл покійника. Вони заповнюють собою увесь Всесвіт. Вони з'являться, кусаючи верхніми зубами нижню губу, з тьмяними очима, з волоссям, зав'язаним вузлом на маківці, з величезними животами і тонкими станами, з кармічною скрижаллю в руці, тибетською хтамшин. «Дошка» – дошка, на якій у Тибеті злочинця б'ють різками, або, як тут, дощечка, на якій записана карма небіщика. «Хтам» означає «сувій» із записами. «Шин» – дерево. «Хтамшин» – дошка з записами. «Скрижаль». Вони кричать «Бий!» Убивай Лижуть людський мозок П'ють кров Відривають голови у трупів Виривають серця Так вони з'являться Заповнюючи собою світи Ошляхетно народжений При появі цих думок форм Не бійся, не лякайся Тіло, яким ти зараз володієш Це духовне тіло схильностей навіть убитий порубане на шматки, воно не може померти. Тобі не слід боятися. Насправді твоє тіло – це тіло порожнечі. А тіла Бога Смерті породжені твоїм розумом. Вони теж нематеріальні. Порожнеча не може завдати шкоди порожнечі. Ні мирних божеств, ні гнівних, ні тих, що п'ють кров, Ні володарів звіриних і пташиних голів, Ні райдужних ореолів, Ні страхітливих образів Бога смерті В реальності, поза твоїм розумом, не існує. У цьому немає сумніву. Дізнайся це, і всі твої страхи і жахи розсіються. І досягнувши стану єдності, ти станеш Буддою Якщо ти усвідомлюєш Усе саме так Якщо відчуєш довіру І любов до божеств Хранителів Якщо повіриш, що вони Прийшли врятувати тебе від Небезпек Бардо То розмірковуй так Я знайду в них притулок І пам'ятай про три скарби Зверни до них усю свою любов і віру. Хто б не був твоїм божеством-хранителем, Згадай про нього, Назви на ім'я і молися так. Я блукаю в Бардо, Прийди мені на допомогу, Підтримай мене своєю милістю, О, дорогоцінний хранителю. І, назвавши на ім'я свого гуру, Молись так. Я блукаю в Бордо. Врятуй мене. Не залиш мене своєю милістю. Довірся божествам, що п'ють кров, і звернись до них із такою молитвою. Коли я блукаю в сансарі під владою непереборних ілюзій, на шлях світла, що веде від страху, жаху і тремтіння, нехай виведуть мене сонми Бхахаванів, мирних і гнівних. Нехай охороняють мене сонми гнівних богинь, Заповнюючих простір, І допоможуть уникнути небезпек Бардо, І приведуть у царство вседосконалих буд, Коли я сам, далеко від близьких, друзів, Блукаю тут, де з'являються Порожні образи моїх власних думок. Нехай не допустять Будди, являючи силу своєї милості, щоб мною оволоділи в бордо страх, жах і тремтіння. Коли засяють п'ять сліпучих вогнів мудрості, нехай прийде до мене усвідомлення і не буде ні страху, ні тремтіння. Коли з'являться божественні тіла мирних і гнівних божеств, нехай прийде впевненість безстрашності і усвідомлення Бардо. Коли і через погану карму я пізнаю страждання, нехай розсіють його божества-хранителі. Коли прогремить природний звук реальності, подібний до тисячі громів, Нехай перетвориться він на звуки шести складів Головна мантра Ченразі – Авалокітешвари Ом, Мані, Падме, Хум Ченразі – бог-покровитель і захисник Тибету Тому повторення цієї мантри як за життя, так і в Бардо Сприяє завершенню кола смертей і народжень І відкриває шлях у Нірвану Звідси її особливе місце серед молитв Бардо. У тибетській книзі «Історія Мані» «Мантра Ченразі» вона називається «Основою всякого щастя, процвітання і знання великим засобом звільнення». Там же йдеться, що склад Ом зачиняє ворота народження у світ богів. Ма у світ Асурів, Ні – у світ людей, Пад – у світ тварин, Ме – у світ пред, Хум – у світ мешканців пекла. Кожен із шести складів мантри співвіднесений із кольором шляху світла, який відповідає одній із шести областей буття. Ом – Білий шлях Дева Локи – світ богів. Ма – зелений шлях Асура Локи – світ демонів. Ні – жовтий шлях Манака Локи – світ людей. Пад – синій шлях Тір'яка Локи – світ тварин. Ме – червоний шлях Прета Локи – світ духів. Хум – чорний або Сірий шлях на рака локи, світ пекла. Коли я беззахисний, змушений буду іти за своєю кармою, Милосердний і співчутливий, тобто чинразі, Благаю, захисти мене. Коли кармічні схильності завдадуть мені страждань, Нехай засяє блаженство чистого світла, Нехай не повстануть проти мене п'ять стихій Земля, повітря, вода, вогонь і ефір, І нехай побачу я царство п'яти родів просвітлених. Молись зі щирою вірою і смиренням, Тоді всі твої страхи зникнуть, і ти безсумнівно станеш Буддою в Самбхога Каї. Це дуже важливо. Будь уважний і повтори молитву тричі, або навіть сім разів. І Яка б не була важка твоя погана карма і слабка хороша, неможливо, якщо здобуто усвідомлення не досягти звільнення. Якщо ж Попри все зроблене на цих ступенях Бардо, усвідомлення так і не настало, тоді небіщик потрапить у третє Бардо, яке називається Сітпа-Бардо. Настанови про це Бардо буде викладено далі. Висновок про важливість настанов Бардо Якою б не була релігійна практика людини, Широкою або незначною, в момент смерті перед нею з'являться різні ілюзії, що вводять в оману. Тому Тьодол їй конче необхідний. Перед тим, хто багато займався зосередженими роздумами, істина постане одразу, щойно потік свідомості залишить тіло. Важливо набути певний досвід ще за життя – той хто осягнув справжню природу свого буття за життя, буквально розум або потік свідомості, здобуде небувалу могутність у бардо, моменту смерті, коли перед ним спалахне чисте світло. Крім того, зосереджені роздуми за життя про божества таємного шляху мантри, як на ступені зорових образів, так і на ступені досконалості матиме неабиякий вплив, коли в ченіт Бардо з'являться мирні і гнівні божества. Дуже важливо вивчати Бардо за життя. Уривок книги про мистецтво помирати Той, хто хоче померти правильно, спокійно, гідно і без страху, повинен подбати про це пізнавши і старанно вивчивши мистецтво помирання і всі приписи, викладені вище. Поки він здоровий, не чекаючи наближення смерті. Опановуй його і читай його, завчай, сумлінно тримай у пам'яті і регулярно перечитуй тричі. Нехай усі слова і їх зміст будуть тобі зрозумілі. Не випускай їх із пам'яті, навіть якщо тебе переслідуватиме сотня катів. Тьодол називають великим звільненням слуханням. Навіть той, хто вчинив п'ять найбільших гріхів – вбивство батька, вбивство матері, розв'язування війни між релігійними громадами, вбивство святого, пролиття крові та тхагати – Безсумнівно буде звільнений Якщо його почує Тому читай Тьодол На великих зборах Поширюй його Хто почує його хоча б один раз Навіть якщо він нічого не зрозумів У проміжному стані згадає все до останнього слова Бо розум там стає у п'ять разів сильніший Тьодол необхідно сповіщати всім живим Його слід читати біля ліжка хворого Над тілом небіжчика Потрібно поширювати його всюди Воістину щасливий той, хто пізнав це вчення А це нелегко і вдається лише тим Хто має гідність і хто розсіяв темряву свого невігластва навіть пізнавши вчення, нелегко збагнути його, але якщо слухати його з повною довірою, звільнення буде досягнуто. Тому стався до вчення з великою пошаною це вчення всіх учень. Настанови під час перебування в проміжному стані, які називаються вчення, яке звільняє, будучи почути» і вчення, яке звільняє Будучи носими. Звершено. Йдеться про книгу «Тах дол».